Als ich noch jünger und verwundbarer war, gab mir mein Vater einmal einen Rat, der mir seitdem im Kopf herumgeht. Wann immer du meinst, jemanden kritisieren zu müssen, sagte er, denk daran, dass nicht alle Menschen auf der Welt es so gut hatten wie du. Seither neige ich dazu, mich mit meinem Urteil zurückzuhalten. Eine Angewohnheit, die mir über die Jahre so manchen seltsamen Menschen erschlossen hat sich im Urteil zurückzuhalten heißt unbegrenzt hoffen. Nicht jedem von uns aber wird gleich viel Gespür für die Grundregeln des Anstands in die Wiege gelegt. Nehmen wir nur Mr. Tom Buchanan. Was ist los? Gibst du mir sicher mehr die Hand? Nein. Du weißt, was ich von dir halte. Du bist verrückt, Nick. Völlig verrückt. Ich, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Tom, was hast du an jenem Nachmittag zu Wilson gesagt? Er starrte mich wortlos an und ich wusste, dass meine Vermutung richtig war. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er war derart von Sinn, er hätte mich umgelegt, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, wem der Wagen gehörte. Er hatte einen Revolver in der Tasche und ließ ihn nicht eine Sekunde los. Ich habe ihm gesagt. Na und? Dieser Kerl hat oder das Schicksal herausgefordert. Er hat dir Sand in die Augen gestreut. Genau wie Daisy... Aber er war ein knallharter Bursche, hat Mörtel überfahren, wie ein Hund und nicht mal angehalten. Dazu gab es wenig zu sagen, außer dass es nicht die Wahrheit war. Und wenn du glaubst, ich hätte nicht gelitten. Als ich im vorigen Herbst von der Ostküste zurückkehrte, wünschte ich mir nur, die Welt möge für alle Zeit in einer Art moralischer Habachtstellung verharren. Mein Bedarf an wilden Ausschweifungen mit privilegierten Einblicken in das menschliche Herz war gedeckt. Nur Gatsby, der Mann, der dieser Geschichte seinen Namen leiht, blieb davon ausgenommen. Gatsby, der für alles stand, was ich aufrichtig verachte. Er hatte etwas Zauberhaftes an sich, eine erhöhte Empfindsamkeit für die Verheißungen des Lebens, so als wäre er mit einem raffinierten Gerät verbunden, das ein Erdbeben aus 10.000 Meilen Entfernung registriert. Seine Sensibilität verdankte sich einer außergewöhnlichen Gabe der Hoffnung, einer romantischen Sinnesart, wie ich sie bei niemandem sonst je gefunden habe. Meine Familie genießt in dieser Stadt im Mittelwesten, wo ich jetzt wieder wohne, seit drei Generationen Ansehen und Wohlstand. Die Caraways sind so etwas wie ein Clan. Nach einer alten Überlieferung entstanden wir dem Geschlecht der Dukes of Bucklew. Ich legte 1915 in New Haven mein Examen ab und nahm kurz darauf an jener verspäteten germanischen Völkerwanderung teil, die als der Erste Weltkrieg in die Geschichte eingegangen ist. Nach meiner Rückkehr aber fand ich keine Ruhe. Der Mittelwesten, früher der warme Mittelpunkt der Welt, kam mir nun wie der äußerste Rand des Universums vor. Und so beschloss ich, an die Ostküste zu ziehen und das Börsengeschäft zu erlernen. Das war im Frühjahr 1922. Ich wohnte auf Long Island, jener schmalen, turbulenten Insel, die sich genau östlich von New York erstreckt und in das gezähmteste salzige Gewässer der westlichen Hemisphäre hineinragt. Genauer gesagt in West Egg. Mein Haus lag nur 50 Meter vom Sund entfernt, zwischen zwei riesigen Villen eingepfercht. Die zu meiner Rechten, eine geradezu kolossale Angelegenheit, war die exakte Kopie eines Hôtel de Ville in der Normandie, mit einem Turm an der Seite, mit swimming pool und mehr als 16 Hektar Park und Rasenfläche. Das war Gatsbys Anwesen. Mein eigenes Haus war ein kleiner Schandfleck, an dem sich aber niemand störte, und so genoss ich einen freien Blick auf das Wasser und das tröstliche Gefühl, in unmittelbarer Nähe von Millionären zu wohnen, und das für 80 Dollar im Monat. Tom? Was ist? Wir müssen was trinken. Wir verdursten, Tom. Ich habe jetzt keine Zeit für so einen Quatsch. Jenseits der Eis, Bucht glitzerten oh, die oh, weißen Paläste des eleganten East Egg oh, am oh, Ufer. Und eigentlich beginnt die Geschichte ah, dieses Sommers an jenem nur, Abend, nur tun, als ich dort hinüberfuhr, um bei den Buchannons zu Abend zu essen. Also die Damen, Daisy war die ja. Tochter einer Cousine <lacht> zweiten Grades von mir, während ich Tom, Daisys Ehemann, vom College kannte. Er stammte aus einer unglaublich reichen Familie. Sein verschwenderischer Umgang mit Geld hatte schon im College Anstoß erregt. Ihr Haus, eine freundliche, rot-weiße Villa im Kolonialstil Georgias, mit Blick auf die Bucht, war noch um einiges eleganter, als ich erwartet hatte. Der Rasen begann am Strand, lief ein paar hundert Meter auf das Hauptportal zu, übersprang Sonnenuhren und Steinmäuerchen und lodernde Blumenbeete, als könnte er seinen Schwung nicht bremsen. Die Fassade war durch eine Reihe von Flügeltüren aufgelockert, die im goldenen Widerschein glühten. Tom Buchanan stand in Reitkleidung breitbeinig draußen auf der Veranda. Seine Waden drohten, die oberste Schnürung der blankpolierten Stiefel zu sprengen. Und wenn er unter der dünnen Jacke die Schultern bewegte, sah man ein gewaltiges Muskelpaket spielen. Ein nettes Plätzchen habe ich hier. Nett ist vielleicht nicht ganz der richtige... Yeah. Er fasste mich am Arm und drehte mich herum und zeigte mir mit einer schwungvollen Geste den Blick von der Vorderseite des Hauses, der einen tiefliegenden italienischen Garten mit stark duftenden Rosen Und ein vor der Küste auf den Wellen hüpfendes Motorboot einschloss. Es gehörte mal dem Ölunternehmer die Mähne. Abermals drehte er mich höflich und abrupt herum. Geh wir hinein. Eine Brise blies die Vorhänge wie blasse Fahnen auf der einen Seite herein und zur anderen hinaus verzwirbelte sie bis hoch in den Hochzeitstortenguss der Zimmerdecke und warf einen Schatten darauf wie Wind auf dem Meer. Ach, weißt du, Jordan? Hm? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Auf einer riesigen Couch schwebten zwei junge Frauen wie in einem verankerten Fesselballon. Tom Buchanan hatte die hinteren Türen geschlossen und Und die Vorhänge und die Teppiche und die zwei jungen Frauen sanken langsam zur Erde. Die Jüngere der beiden kannte ich nicht. Sie lag ganz und gar regungslos der Länge nach ausgestreckt auf ihrer Seite des Divans. Oh, das andere Mädchen war Daisy. Ich bin wie gelähmt vor Glück. Und ihr Blick versprach, daß es auf der ganzen Welt niemanden gab, den sie in diesem Moment lieber gesehen hätte als mich. Nick? Mhm. Miss Baker. Oh, Miss Baker nickte mir kaum merklich zu. Oh, Nick, du siehst fabelhaft aus. Wie geht's dir? Nein, entschuldige, du siehst fabelhaft aus. Ich erzählte ihr, auf meinem Weg an die Ostküste hätte ich einen Tag in Chicago verbracht. Und ein Dutzend Leute ließen ihr die liebsten Grüße ausrichten. Oh, vermissen Sie mich? Die ganze Stadt ist untröstlich. Bei allen Autos ist das linke Hinterrad schwarz bemalt und am Nordufer erhebt sich Nacht für Nacht anhaltendes Weglasen. herrlich! Oh, lass uns zurückgehen, Tom. Gleich morgen. Nick, du solltest die Kleine mal sehen. Oh, das würde ich gern. Im Augenblick schläft sie. Hast du sie noch nie gesehen? Nein, nie. Also du musst sie sehen. Sie ist jetzt und zweiter... Und was sagst du so, Nick? Ich bin an der Börse. Für wen? morgen and Company. Die gehört. Warte ab. Du wirst den Namen schon noch zu hören kriegen, wenn du hier im Osten bleibst. Oh, ich bleibe hier im Osten. Ich müsste ja ein verdammter Idiot sein, wenn ich irgendwo anders leben wollte. Absolut. Ich erschrak. Es war das erste Wort, das Miss Baker äußerte. Offenbar überraschte es sie ebenso sehr wie mich, denn sie stand mit einer Reihe flinker Bewegungen auf. Oh Gott, ich bin ganz steif. Ich habe eine halbe Ewigkeit auf diesem Sofa gelegen. Sie war hübsch anzuschauen. Ein schlankes Mädchen mit einer sehr aufrechten Haltung, die sie noch betonte, indem sie die Schultern zurückwarf wie ein junger Kadett. Sie wohnen also in West Egg? Da kenne ich jemanden. Ich kenne dort keine Menschenseele. Sie müssen doch Gatsby kennen. Gatsby? Welchen Gatsby? Ach, Essen. Na, komm! Tom oh. Buchanan klemmte seinen straffen Arm unter meinen und schob mich aus dem Zimmer. Träge traten die beiden jungen Frauen auf eine rosenfarbene Veranda hinaus, die dem Sonnenuntergang zugewandt war. In zwei Wochen ist der längste Tag im Jahr. Wartet ihr auch immer auf den längsten Tag des Jahres? Ich warte jedes Mal wieder auf den längsten Tag im Jahr. Und dann verpasse ich ihn. Wir sollten irgendetwas unternehmen. Miss Baker setzte sich an den Tisch, als ginge sie zu Bett. Gut, aber... Aber was? Nick, mhm. was unternimmt man denn so? Also bei dem Wetter... Schaut mal, ich hab mich verletzt. Oh. Wir schauten, der Knöchel war grün und blau. Das warst du, Tom. Mhm. Ich weiß, dass du es nicht wolltest, aber du warst es trotzdem. Das habe ich nun davon, dass ich einen solchen Koloss von einem Mann geheiratet habe. Ein riesengroßes, klobiges Exemplar... Ich hasse das Wort Koloss. Auch im Scherz. Ein Koloss. Manchmal redeten sie und Miss Baker gleichzeitig. Unaufdringlich. Und mit einer frivolen Oberflächlichkeit. So kühl wie ihre weißen Kleider und ihre ungerührten, allersehnsuchtbaren Blicke. Die ganze Zivilisation geht vor die Hunde. Ich bin in letzter Zeit ein furchtbarer Pessimist geworden. Habt ihr der Aufstieg der farbigen Völker von diesem Goddard gelesen? nein. Ein gutes Buch. Und jeder sollte es lesen. Wenn wir nicht aufpassen, lautet die These, wird wird die weiße Rasse vollständig unterjocht werden. Das ist alles wissenschaftlich. Alles erwiesen. Tom wird neuerdings immer tiefsinniger. Er liest schlaue Bücher mit langen Wörtern mhm. darin. Was war das noch für ein Wort, also der das Der Bolsch hat das Ganze gründlich erforscht. Oh. Wir, die herrschende Rasse, müssen aufpassen, dass die anderen Rassen nicht eines Tages die Macht übernehmen. Wir müssen sie niederschlagen. er solltet mein Kalifornien leben. Er sagt, wir gehören zur nordischen Rasse. Ich und du und du und du. Also wir alle. Der Butler ging ins Haus. Ich verrate dir jetzt ein Familiengeheimnis. Es hat mit der Nase des Butlers zu tun. Willst du die Geschichte von der Nase des Butlers hören? Darum bin ich heute Abend hergekommen. Also, hör zu. Telefon für Sie, Mr. Buchanan. Der Butler kam wieder und flüsterte Tom etwas ins Ohr, worauf dieser die Stirn runzelte und ohne ein Wort im Haus verschwand. Es ist so schön, dich hier an meinem Tisch sitzen zu sehen, Du erinnerst mich an, an eine Rose. Eine absolut vollkommene Rose. Nicht wahr? Eine absolut vollkommene... Dann warf sie plötzlich ihre Serviette auf den Tisch, entschuldigte sich und ging ins Haus. Miss Baker und ich wechselten einen kurzen Blick. Also... Psst. Tom, wer war das schon wieder? Was meinst du? Du hast es versprochen. Jetzt nimm zusammen. Du hast gesagt, du sagst ihr, dass ich hier nicht mehr anrufen soll. Beruhig dich bitte. Miss Baker beugte sich ungeniert vor, Jeden um zu Tag. lauschen. Dieser Tag, Mr. Gatsby, von dem Jeden. sie vorhin sprachen... Ich will hören, was passiert. Passiert denn etwas? Sie wissen es nicht. Ich dachte, alle Welt wüsste es. Ich nicht. Naja, nun... Tom hat eine Freundin in New York. Eine... Sie könnte wenigstens so viel Anstand besitzen, ihn nicht zur Essenszeit anzurufen. Finden Sie nicht? Entschuldigt bitte. Ich war eben kurz draußen. Es ist so romantisch. Da sitzt ein Vogel auf dem Rasen. Wahrscheinlich eine Nachtigall. Sie singt und singt. Ist es nicht romantisch, Tom? Ja, klar. Nick, wenn es nach dem Essen noch hell genug ist, würde ich dir gerne die Pferdestelle zeigen. Mhm. drin klingelte schrill das Telefon und während Daisy Tom anschaute und den Kopf schüttelte, löste sich das Thema Ställe in Luft auf. Wenig später saß ich mit Daisy auf einem kleinen Korbsofa. Wir kennen uns nicht sehr gut, Nick, obwohl wir verwandt sind. Du warst nicht auf meiner Hochzeit. Ich war noch nicht aus dem Krieg zurück. Oh, stimmt. Tja, ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Und ich bin ziemlich zynisch geworden. Ähm, aber du, du hast eine Tochter, die... die ja? Also ich, ich nehme an, sie spricht und, und isst und so weiter. Ja. Also, ja, ja, ja. Oh, Nick, ich weiß noch, was ich bei ihrer Geburt gesagt habe. Möchtest du es hören? Aber sicher. Sie war noch nicht einmal eine Stunde alt. Und Tom hatte sich, weiß Gott, wohin verdrückt. Ich wachte mit einem Gefühl völliger Verlassenheit aus der Narkose auf und fragte die Hebamme sofort, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei. Als sie mir sagte, es sei ein Mädchen, wandte ich mich ab und weinte. »Na schön«, sagte ich. »Ich bin froh, dass es ein Mädchen ist. Und ich hoffe, sie wird eine dumme Gans. Das ist das Beste, was einem Mädchen auf dieser Welt passieren kann.« Eine hübsche, kleine, dumme Gans zu sein. Der karmesinrote Raum war hell erleuchtet. Tom und Miss Baker saßen an je einem Ende der langen Couch. Er und sie Ding las ihm gemacht. aus der Saturday Evening Post vor. Und jetzt sind sie geschieden. So. Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe. So, 10 Uhr und dieses brave Mädchen hier muss ins Bett. Jordan spielt morgen ein Turnier. Drüben in Westchester. Ach, ach, Sie sind Jordan Baker. Jetzt begriff ich, warum mir Ihr Gesicht vertraut war. Sein angenehm arroganter Ausdruck hatte mir aus zahlreichen Fotografien vom sportlichen Leben in Asheville, Hot Springs und Palm Beach entgegengeblickt. Gute Nacht. Weckt mich um acht, ja? Ich meinte auch einmal irgendetwas Heikles, Unschönes über Sie gehört zu haben. Aber was es war, hatte ich längst vergessen. Gute Nacht, Mr. Carrowell. Gute Nacht. Auf bald mal. Oh, ganz sicher. Du musst öfter zu uns kommen, Nick. Und ich werde euch quasi... Hm, ihr wisst schon. Ich hey. versehne dich zusammen im Wäscheschrank einsperren. <lacht> oder etwas in der Art. Gute Nacht. Ich habe nichts gehört. Nacht. Daisy und Tom schauten sich einen Augenblick lang schweigend an. Hast du, Nick, auf der Veranda dein Herz ausgeschüttet? Habe ich das, Nick? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben uns über die nordische Rasse unterhalten. Ja, ja. Ganz sicher. Wir wollten es gar nicht. Aber ehe wir es uns versahen... Glaub nicht alles, was du hörst, Nick. Ich fand, Daisy hätte auf der Stelle mit dem Kind auf dem Arm das Haus verlassen sollen. Doch offensichtlich hatte sie nichts dergleichen im Sinn. Was Tom betraf, so überraschte mich eigentlich weniger die Tatsache, dass er eine Freundin in New York hatte, als dass ein Buch ihn deprimieren konnte. Zu Hause setzte ich mich eine Weile auf eine Rasenwalze, die jemand im Garten hatte stehen lassen. Der Wind war abgeflaut und einer lauen, hellen Nacht gewichen. Die Silhouette einer Katze huschte über das Mondlicht, und als ich den Kopf wandte, um ihr mit den Augen zu folgen, entdeckte ich, dass ich nicht allein war. Kaum 20 Meter von mir entfernt war eine Gestalt aus dem Schatten der Nachbarvilla getreten und betrachtete die Hände in den Hosentaschen den silbernen Sternenpfeffer. Irgendetwas an seinen bedächtigen Bewegung legte die Vermutung nahe, dass dies Mr. Gatsby persönlich war, der einmal nachsehen wollte, welcher Teil des hiesigen Himmels der seine war. Ich beschloss, ihn anzusprechen aber auf einmal erweckte er den Eindruck, als bliebe er lieber allein. Er streckte auf eine seltsame Weise die Arme zum dunklen Wasser aus und ich hätte schwören können, dass er zitterte. Ich schaute zum Meer und sah dort nichts als ein einzelnes grünes Licht, winzig klein und weit entfernt, das das Ende eines Stegs markieren mochte. Als ich noch einmal zu Gatsby blickte, war er verschwunden und ich wieder allein in der unruhigen Dunkelheit. Ungefähr auf halbem Weg zwischen West Egg und New York vereinigt sich die Straße jäh mit der Eisenbahntrasse und läuft etwa einen halben Kilometer neben ihr her, als schreckte sie vor einem gewissen, gottverlassenen Stück Land zurück. Es ist ein Tal der Asche, wo Asche die Gestalt von Häusern und Schornsteinen und Rauchsäulen annimmt und schließlich mit metaphysischer Kraft sogar Menschen formt, die schemenhaft durch den Staub geistern. Von Zeit zu Zeit kriecht eine Reihe grauer Waggons über ein unsichtbares Gleis, kreischt gespenstisch und kommt zum Stehen, und augenblicklich schwärmen die aschgrauen Menschen mit bleiernen Spaten aus und wirbeln eine dichte Wolke auf. Über dieser grauen Landschaft und den Staubschwaden sieht man nach einer Weile die Augen von Dr. T.J. Ekelberg. Die Augen von Dr. T.J. Ekelberg sind blau und riesengroß, mit Augäpfeln von einem Meter Durchmesser. Sie schauen hinter einer gewaltigen gelben Brille hervor und brüten über der düsteren Schutthalde irgendein Witzbold von Augenarzt muss sie um seine Praxis im Stadtteil Queens zum florieren zu bringen dorthin gesetzt haben Eines Nachmittags fuhren Tom und ich mit dem Zug nach New York und als wir bei den Aschebergen anhielten sprang er auf packte mich am Ellbogen und zerrte mich aus dem Wagen Hey wir steigen aus ich möchte dir meine Freundin vorstellen Ach oh, meinst du Na klar doch komm her los Das einzige Gebäude weit und breit war ein kleiner Häuserblock aus gelben Ziegeln am Rand des Ödlands, der von einer Art Hauptstraße versorgt wurde und an absolut gar nichts angrenzte. Einer der Läden war eine Autowerkstatt mit einer Tankstelle davor. Reparaturen George B. Wilson, An- und Verkauf. Soweit ich sah, stand nur ein einziger Wagen in einer der dunklen Ecken – Ein staubbedecktes Wrack von einem Ford. Ich dachte schon, die Werkstatt sei eine Tarnung, als der Eigentümer in der Tür seines Büros erschien und sich die Hände an einem alten Lappen abwischte. Mr. Buchanan. Hi, Wilson, der Junge. Na, wie laufen die Geschäfte? Ein blonder, müder Mann, anämisch und eigentlich nicht schlecht aussehend. Kann ich klagen. Wann verkaufen Sie mir den Wagen? Nächste Woche. Mein Bursche arbeitet noch dran braucht ziemlich lange, was? Unsinn. Aber wenn sie diese Ansicht sind, soll ich ihn vielleicht doch besser anderswo verkaufen. So habe ich das nicht gemeint. Ich dachte nur Einen Moment, später schob sich die Gestalt einer Frau vor das durch die Bürotür hereinfallende Licht. Sie war Mitte 30 und etwas füllig, gehörte aber zu jenen Frauen, die ihr üppiges Fleisch mit Sinnlichkeit zu tragen wissen. Ihr Gesicht zeigte keinen Funken von Schönheit und doch strahlte sie eine sofort spürbare Vitalität aus, so als ob die Nerven in ihrem Körper unentwegt glühten. Sie lächelte zögernd, während sie durch ihren Mann hindurchging, als wäre er ein Geist. Mr. Buchanan! Ja, nun hol schon ein paar Stühle, damit man sich hier mal hinsetzen kann. Ja, natürlich. Wilson eilte in das kleine Büro wo er augenblicklich mit der Zementfarbe der Wände verschmolz. Wilsons Frau schob sich dicht an Tom heran. Ich möchte dich sehen. Wir nehmen ein Taxi. Gut. Wir treffen uns unten am Zeitungsstand. Gut, ich komme. Ja, nein, George, hierher! Sie nickte und drückte von ihm ab, gerade als George Wilson mit zwei Stühlen wieder aus seinem Büro herauskam. Wir warteten weiter unten an der Straße und außer Sicht weiter auf sie. ja ach. Schrecklicher Ort, oder? alles furchtbar. Ja. ja, es tut ihr gut, hier mal rauszukommen. Hat ihr Mann nichts dagegen? Wilson? Ja. Wilson glaubt, sie besucht ihre Schwester in New York. Der ist so abgestumpft, der merkt kaum, dass er lebt. Und so fuhren Tom Buchanan, seine Freundin und ich gemeinsam im Taxi nach New York. Mrs. Wilson trug jetzt ein braunes, geblümtes Musselinkleid, das über ihren ziemlich breiten Hüften spannte. Oh, schaut mal! Ich möchte einen von den Hunden da haben. Fürs Apartment. Es ist so nett, einen haben. Einen Hund. Wir hielten neben einem grauen alten Mann Er hatte sich einen Korb um den Hals gehängt, in dem ein Dutzend winziger Welpen unbestimmter Rasse hockten. Was sind das für welche? Alles verschiedene. Was für einen möchten Sie denn, meine Dame? Ich hätte gern einen Schäferhund. Sie haben nicht zufällig einen? Das ist kein Schäferhund. Naja, ein richtiger Schäferhund ist es nicht. Eher sowas wie ein Erdell. Guckend Sie sich das Fell an. Ich finde ihn süß. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Der? Na, wer denn sonst? Das ist ein Junge. Das ist eine Hündin. So, hier ist ihr Geld. Kaufen Sie zehn weitere Hunde davon. Der Airedale oder was auch immer wechselte den Besitzer und machte es sich in Mrs. Wilsons Schoß bequem, die hingerissen sein wetterfestes Fell streichelte. Wir fuhren zur Fifth Avenue hinüber, die an diesem Sommersonntagnachmittag so warm und mild, ja beinahe ländlich wirkte. Erhalten Sie mal, ich muss hier aussteigen. Nein, musst du nicht, fangen Sie ja. weiter. Nein, ich muss... Wörtel wäre gekränkt, wenn du nicht noch mit ihnen aufkämpfst. Stimmt's, Merkel? Ja, bitte. In der 158. hielt das Taxi vor einer langen, weißen Apartment-Haustorte an. Ich werde die Mekis zu uns heraufbitten und meine Schwester Catherine. Sie ist sehr schön, Mr... Carraway. Das Apartment befand sich in der obersten Etage. Es war bis an die Türen mit einer Garnitur viel zu großer Polstermöbel vollgestellt, so sodass man auf Schritt und Tritt über Szenen mit schaukelnden Damen im Park von Versailles stolperte. Wir brauchen ja noch Milch. Na, Milch für den Hund. Ja, ja gut. Du weißt aber schon, dass es keine Katze ist, was? Okay, besorgen Sie mal ein bisschen Milch und einen Hundekuchen. Und vielleicht Stroh? Ein bisschen Stroh vielleicht? er ist auch kein Kaninchen. Ein Liftboy besorgte widerwillig eine Kiste voll Stroh und etwas Milch für den Hund und eine Schachtel großer, harter Hundekuchen, von denen einer den ganzen Nachmittag über in der Schale mit Milch schwamm und apathisch in seine Bestandteile zerfiel. <lacht> oh, Whisky? Trink, <lacht> es kein Stiefkind sein, Nick. Ich war in meinem Leben nur zweimal betrunken und jener Nachmittag war das zweite Mal. Deshalb liegt ein Dunstschleier über allem, was geschah, obwohl das Apartment noch von freundlichem Sonnenlicht erfüllt war. Tom, Tom, ja, wollen, ja, wir nicht, ja. wollen wir nicht mhm, so ein, ein bisschen. bisschen... Mrs. Wilson saß auf Toms Schoß und rief eine Reihe von Leuten an. Dann hatten wir keine Zigaretten mehr und ich machte mich auf den Weg um im Drugstore an der Ecke welche zu kaufen. Als ich zurückkam, waren die beiden verschwunden. Also setzte ich mich diskret ins Wohnzimmer und las irgendetwas, das für mich nicht den geringsten Sinn ergab. Kaum waren Tom und Mörder wieder aufgetaucht, als auch schon die ersten Gäste eintrafen. Ob ich hier wohne? Das ist gut. Hey, Tom, er fragt mich, ob ich... Nick uh, Garraway, Mr. and Mrs. McKee... Freut mich. Hallo, Mr. Freut Carraway. Freut mich auch, Mr. Carraway. Mr. McKee war ein blasser, femininer Mann, der in der Wohnung unter Mrs. Wilson wohnte. Er schien sich gerade erst rasiert zu haben. Jedenfalls hatte er noch Was einen weißen Schaumfleck auf der Wange. Ich bin Kunstfotograf. Seine Frau war schrill, träge, ja. hübsch und hier. schrecklich. Chester fotografiert ja so gut wie alles. Nein. Nur mich nicht. Nein. Catherine, stell dir vor, letzte Woche hatte ich eine Frau zu Fußpfleger hier bestellen. Als sie mir die Rechnung gab... Wie hieß die Frau? Mrs. Eberhardt, sie macht Hausbesuche. Zauberhaftes Kleid, das Sie da anhaben. Es äh, ist bloß ein komisches altes Ding. Ich zieh's manchmal über, wenn es mir egal ist, wie ich aussehe. Boah, aber es steht Ihnen fabelhaft. Äh, sie wissen schon, wenn Chester Sie in dieser Pose vor die Kamera bekäme, könnte er bestimmt etwas draus machen. Wirklich? Hm. So? Mr. McKee legte den Kopf schief und bewegte dann langsam eine Hand vor seinem Gesicht hin und her. Ich... Müsste das Licht verändern. Man muss die Form der Gesichtszüge herausbringen. Und und ich würde versuchen, das ganze hintere Haar mit aufs Bild zu bekommen. Äh, also, das würde ich unter keinen Umständen verändern. Ich finde es... So, lass mal. So, ihr trägt jetzt erstmal was. Hol noch mal ein bisschen Eis und Mineralwasser-Mörtel, ehe hier alle einschlafen. Oh, ich hätte den Beude nachgeschickt. Ach... Dieses Personal Dann rauschte sie in die Küche, als wartete dort ein Dutzend Köche auf ihre Anweisungen. <lacht> Wohnen Sie auch auf Long Island? Ich wohne in West Egg. Wirklich? Mhm. Und habe ich vor ungefähr einem Monat auf einer Party eingeladen bei einem gewissen Gatsby. Kennen Sie den? Ich wohne direkt neben ihm. Oha! Ja. Es heißt, er sei ein Neffe oder ein Cousin von Kaiser Wilhelm. Da soll auch sein Geld herkommen. Wirklich? Ja, mir macht er Angst. Mit dem möchte ich lieber nicht aneinander geraten. Ich würde gerne häufiger auf Long Island arbeiten wenn mich dort noch jemand in die gesellschaft einführen. So, na, fragst du einfach Myrtle. Die schreibt ihm bestimmt eine Empfehlung, nicht wahr, Myrtle? Was? Du schreibst McKee eine Empfehlung, damit er ein paar fotografische Studien von der Mann machen kann. George B. Wilson an der Zap soll oder sowas. Sie können beide ihre Ehrgatten nicht ausstehen. Nein? Ich an ihrer Stelle würde mich scheiden lassen und sofort heiraten. Mag sie Wilson auch nicht? Myrtle hatte die Frage gehört. Dieses Eiergesicht. <lacht> Sehen Sie? Aber Toms Frau steht Ihnen im Weg. Sie ist katholisch. Daisy war nicht katholisch. Und ich war ein wenig entsetzt über die Abgefeimtheit dieser Lüge. Warum hast du das eigentlich getan, Mörtel? Was? Ihn überhaupt geheiratet. Na, weil, na, ähm... Hast es vergessen, ja? Ja. <lacht> Die zweite Flasche Whisky erfreute sich inzwischen bei allen Anwesenden regen Zuschauks. Ja. Und ich sag ihm was, sie, sie sollte wirklich sehen, dass sie da wegkommt. Seit schon ewig kein Seit 11 Jahren über diese Autowerkstatt. Und Tom ist ihr erster Liebhaber. <lacht> Ich bin ihr erster Liebhaber. Ich wäre gern gegangen und durch das sanfte Dämmerlicht <lacht> ostwärts zum Park gelaufen, aber jedes Mal, wenn ich aufbrechen wollte, wurde ich in irgendeine wilde Diskussion verwickelt, die mich wie mit Stricken gefesselt hielt. Ja, es war auf diesen kleinen Klappstühlen im Zug, auf denen man sich direkt gegenüber sitzt. Myrtle zog ihren Stuhl dicht an meinen heran. Und ehe ich mich's versah, verströmte ihr warmer Atem die Geschichte ihrer ersten Begegnung mit ja, Tom. Und als wir in den Bahnhof einfuhren, dann stand er plötzlich neben mir. Und sein weißes Hemd presste sich in meinen Arm, worauf ich ihm sagte, ich würde gleich einen Schutzmann rufen. <lacht> Aber wusste er, dass ich log. Mr. McKee, die Hände im Schoß zu Fäusten geballt, war auf seinem Stuhl eingenickt. Die Fotografie von einem Mann der Tat. Ich holte mein Taschentuch hervor und wischte ihm den Rest getrockneten Rasierschaums von der Wange. Der kleine Hund hockte auf dem Tisch, schaute mit blinden Augen in den Zigarettenrauch. Wann willst du es ihr denn sagen, hä? Wann willst du es denn deiner kleinen Daisy sagen? Wer glaubst sag? du gar nicht, wer du bist? Sag, wann sagst du es denn jetzt? Das geht dir gar nicht an. Ich will dir keine Händschaft für Irgendwann so gut, gegen Mitternacht standen Tom Buchanan und sagst, Mrs. Wilson sich was gegenüber was? Nein, und krass, stritten laut und heftig, ob Mrs. Wilson das Recht habe, Daisys Namen in den Mund zu nehmen. Lass mal auf, was du sagst. Halt die Klappe. Ich hab dir gesagt, du die Klappe Halt deinen Mund! Ah! Oh, Tom Buchanan hatte kurz und gezielt ausgeholt und ihr mit der flachen Hand die Nase gebrochen. Die Folge waren blutige Handtücher auf dem boden des Bads und kreischende Frauenstimmen. Mr Mackey erwachte aus seinem Dämmertschlaf und starrte auf die tumultartige Szene, seine Frau und Catherine, die mit verschiedenen Hilfsartikeln zwischen den sperrigen Möbeln hin und her stolperten, und die verzweifelte Gestalt auf dem Sofa, die in Strömen blutete und eine Zeitung über den Polsterszenen von Versailles auszubreiten versuchte. Mr McKee drehte sich um und ging zur Tür hinaus. Oh, ah, ich folgte wohin? ihm in den Fahrstuhl. Darf ich noch mit? Ja, ja, ja, ja bitte, bitte. Danke. Kommen Sie doch mal zum Mittagessen mit in die Stadt. Ah, wohin? Och, egal. Dann lag ich halb schlafend unten in der kalten Halle der Pennsylvania Station, starrte auf die Morgenausgabe der Tribune und wartete auf den 4 uhr zug Die Sommernächte hindurch drang Musik aus dem Haus meines Nachbarn. In seinen blauen Garten schwirrten Männer und junge Mädchen wie Falter zwischen dem Geflüster und dem Champagner und den Sternen umher. Am Nachmittag sah ich zu, wie seine Gäste vom Sprungturm seines Floßes sprangen, während seine beiden Motorboote das Wasser des Sunds aufschlitzten und Monoskifahrer durch die Gischtkaskaden zogen. An den Wochenenden verwandelte sich sein Rolls-Royce in einen Omnibus, der von 9 Uhr morgens bis lange nach Mitternacht Leute aus der Stadt abholte und wieder zurückbeförderte. Spätestens um 7 Uhr trifft das Orchester ein. Die Wagen aus New York parken in Fünferreihen vor dem Haus. Die Lichter werden heller, je weiter die Erde von der Sonne fort forttaumelt, Das Orchester spielt goldgelbe Cocktailmusik und die Stimmenoper rutscht eine Tonlage höher. Das Gelächter perlt von Minute zu Minute leichter. Die Gruppen verändern sich rascher, schwellen kurz an, zerstreuen sich und bilden sich im selben Atemzug neu. Hey, oh mein Gott, volle Farbe! Ich glaube, ich gehörte an meinem ersten Abend bei Gatsby zu den wenigen Gästen, die tatsächlich eingeladen waren. Die Leute wurden nicht eingeladen, sie gingen hin. An jenem Samstag war ein Chauffeur in Taubenei-Blauer früh morgens über meinen Rasen geschritten und hatte mir eine überraschend förmliche Nachricht seines Herrn überreicht. Es wäre Gatsby eine außerordentliche Ehre, stand dort, wenn ich am Abend zu seiner kleinen Party erscheinen würde, gezeichnet mit schwungvoller Handschrift J. Gatsby. In weiße Flanellhosen gekleidet, ging ich kurz nach 7 Uhr in seinen Garten hinüber und wanderte ein wenig befangen zwischen den Wirbeln und Strudeln mir unbekannter Leute umher. Gleich machte ich mich auf die Suche nach dem Gastgeber, doch die zwei oder drei Gäste, die ich nach ihm fragte, leugneten so vehement, die geringste Vorstellung von seinem Verbleib zu haben, dass ich mich schleunigst an die Cocktailbar verzog. Du siehst wirklich umwerfend aus heute. Ich war im Begriff, mich aus schierer Verlegenheit sternhagelvoll laufen zu lassen, als Jordan Baker sich oben an die Marmortreppe stellte und mit leicht zurückgeneigtem Oberkörper spöttisch in den Garten herunterblickte. Ach, hallo, Miss Baker. Ich dachte mir schon, dass Sie vielleicht hier wären. Sie hatten ja gesagt, Sie wohnten gleich nebenan, ja? Mhm. Fast unbeteiligt behielt sie meine Hand in der ihren als Versprechen, dass sie sich mir in einer Minute widmen werde und wandte sich zwei Mädchen in identischen gelben Kleidern am Fuße der Treppe zu. Schade, Schade, Schade dass, dass sie, sie nicht gewonnen haben. haben. Das galt dem Golfturnier. Sie hatte in der Woche zuvor die Endrunde verloren. Sie sind regelmäßig hier, ja? Ja, schon. Mich kümmert es nicht groß, wo ich hingehe. Ich amüsiere mich immer gut, egal wo. Letztes Mal hat sich ihr Kleid... Ja, letztes Mal habe ich mir mein Kleid an einem Stuhl eingerissen. Und er hat dann... Er hat mich sofort <lacht> nach meinem Namen und meiner Adresse gefragt. Und binnen einer Woche bekam ich ein... Ein, ein Paket von Croyiers, also. Mit einem neuen Abendkleid darin. Stellen Sie sich vor. Haben Sie es behalten? Ja, natürlich. Natürlich. Ich wollte es heute Abend anziehen, aber es ist oben herum zu weit und muss noch geändert werden. Gasblau und mit lavendelfarbenen Perlen. 265 Dollar. Ist doch irgendwie merkwürdig, wenn einer sowas macht, oder? Er scheint mit niemandem Ärger haben zu wollen. Wer? Gatsby. Ich habe gehört, wir haben gehört, Gatsby soll mal jemanden umgebracht haben. Huhu. Drei junge Herren lehnten sich vor und lauschten eifrig. Jordan nannte sie die Herren Murmel-Murmel. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass er im Krieg ein deutscher Spion war. Richtig. Das hat mir ein Mann erzählt, der alles über ihn wusste, der mit ihm zusammen in Deutschland aufgewachsen ist. Oh nein, nein, nein. Das kann nicht stimmen. Während des Krieges war er beim amerikanischen Militär. Beobachtet ihn mal, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Ich wette, er hat jemanden umgebracht. Sie kniff die Augen zusammen und zitterte. Wir drehten uns alle um und hielten nach Gatsby Ausschau. Übrigens, da drüben gibt's Cocktails aus Benzin. <lacht> Cocktails aus Wir stiegen gemeinsam die Treppe hinab und schlenderten durch den Garten. Oh, schauen Sie, das sind die Chesterbeckers ist East Egg. Aha. Da drüben die Leaches. Wer ist der dort? Uh, Benny McLenahan. Er kommt immer in Begleitung von vier jungen Damen. Sehen Sie? Seine Cousine? Oh, äh, nein. <lacht> Jedes Mal andere. Wow! Sehen Sie mal das Buffet. Und die Cocktails in allen Farben des Regenböckens. Sogar der Mond kommt wie auf Bestellung. Perfektes Catering. Für das Ende der Party, habe ich gehört, hat man einen Sonnenaufgang in Auftrag gegeben. <lacht> Ein Tablett mit Cocktails schwebte im Dämmerlicht auf uns zu. Suchen wir mal nach dem Gastgeber, oder? Ja, unbedingt. Ist mir unangenehm, dass ich ihn noch gar nicht kennengelernt Auch bitte. Bitte. Seien Sie nicht so schlässig, Nick. Ja? An der Bar, wo wir zuerst nachschauten, herrschte Gedränge, doch Gatsby war nicht dort. Auf gut Glück öffneten wir eine gewichtig aussehende Tür und betraten eine hohe gotische Bibliothek, die mit englischem Eichenholz getäfelt war. Ein feister Mann mittleren Alters mit eulen augen auf der Nase saß reichlich blau auf der Kante eines großen Tisches und starrte angestrengt auf die Bücher. »Was meinen Sie?« äh, wozu?« Er deutete mit wedelnder Hand auf die Regale. »Sie brauchen es nicht nachzuprüfen. Habe ich schon erledigt. Alles echt.« »Die die Bücher?« »Vollkommen echt mit Seiten und allem. Ich dachte, es wäre schöne, haltbare Pappe. Aber alles echt. Mit Seiten und hier.« zeigt Er eilte ans Regal und kam mit Band 1 der Stoddard Lectures zurück. Hier, was waschechtes Druckerzeugnis. Hätte ich nicht gedacht. Mit Buchstaben und Sätzen. Der Kerl ist ein wahrer Bernard Shaw. Einfach großartig. Hat die Seiten noch nicht aufgeschnitten. Aber was erwartet man schon? Er riss mir das Buch aus den Händen und stellte es hastig wieder ins Regal. Bloß nichts rausnehmen. Dann stürzt hier alles ein. Wer hat sie mitgebracht? Oder einfach so gekommen. Also... Ich wurde mitgebracht, wie die meisten hier. Eine Frau namens Roosevelt gestern kennengelernt. Bin jetzt seit einer Woche betrunken und dachte mir in einer Bibliothek sitzen. Das würde mich vielleicht ausnüchtern. Und? Hat es das? Ja, ein bisschen, glaube ich. Hm. Bin jetzt seit einer Stunde hier. habe ich Ihnen schon von den Büchern erzählt? Alles echt? Sie sind alles... Nein, erzählen Sie mal. Hm. im garten wurde jetzt getanzt alte männer die junge mädchen endlos im kreise rückwärts schoben vornehme paare die einander kunstvoll verschraubt umfasst hielten und junge frauen die ihren eigenen stil tanzten uh. <lacht> Der Mond war höher geklettert und auf dem Sund trieb ein Dreieck aus silbernen Schuppen. Jordan und ich saßen mit einem Mann meines Alters und einem kleinen Wildfang von einem Mädchen zusammen, das bei der geringsten Veranlassung völlig unbeherrscht drauf loslachte. Der Mann schaute mich an und lächelte. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Aha. Waren Sie nicht im Krieg in der dritten Division? Ja, stimmt. Ich war im 9. Maschinengewehrbataillon. Und ich war bis Juni 1918 im 7. Infanterieregiment. Wusste ich's doch, dass ich sie irgendwo schon mal gesehen hatte. Offenbar wohnte er hier <lacht> in der Gegend. Denn er erzählte mir, er habe sich gerade ein Wasserflugzeug gekauft und wolle es am nächsten Morgen ausprobieren. Kommen Sie mit, alter Knabe. Nur über den Sund an der Küste entlang. Um wie viel Uhr? Wann immer es Ihnen passt. Jordan drehte sich zu mir um und lächelte. Amüsieren Sie sich jetzt besser? Oh, viel besser. Gut. Bin gleich wieder da. Eine sonderbare Party. Finden Sie. Ich habe bisher noch nicht mal den Gastgeber gesehen. Ich, ich wohne da drüben. Und dieser Gatsby hat seinen Chauffeur mit einer Einladung zu mir herüber herübergeschickt. <lacht> er sah mich an, als verstünde er nicht ganz. Ich bin Gatsby. Wie? Oh, »Oh, verzeihen Sie!« »Ich dachte, das wüssten Sie, alter oh. Knabe. Ich fürchte, ich bin kein sehr guter Gastgeber.« Er lächelte verständnisvoll. Mehr als verständnisvoll. Es war ein so besonderes Lächeln, wie es einem vielleicht vier- oder fünfmal im Leben zuteil werden mag. Ein Lächeln, das einem für alle Ewigkeit Mut zusprach. Es verstand einen gerade so weit, wie man verstanden werden wollte.« glaubte an einen, wie man selbst gerne an sich geglaubt hätte, und versicherte einem, daß es exakt den Eindruck von dir hatte, den man zu vermitteln hoffte. Genau hier erlosch es. Und ich schaute einem eleganten jungen Raubein ins Gesicht, ein oder zwei Jahre über dreißig, dessen formvollendete Manieren ans Absurde grinsten. Ein Butler eilte herbei und meldete ihm, Chicago sei am Telefon. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie einfach danach, alter Knabe. Entschuldigen Sie mir. Ich geselle mich später wieder zu Ihnen. Ich war überrascht. Mr. Gatsby hatte ich mir als einen rüstigen, beleibten Mann mittleren Alters vorgestellt. das sind wir wieder. Wer ist er? Wissen Sie das? Oh, er ist bloß ein Mann namens Gatsby. Wo kommt er her, meine ich? Und und was macht er? Jetzt wollen Sie es also auch wissen. Na schön. Also er hat mir mal erzählt, er habe in Oxford studiert. Oh, ja? Aber das glaube ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach nicht, dass er dort war. Hätte mir jemand erklärt, Gatsby stamme aus den Sümpfen Louisianas oder der Lower East Side New Yorks, ich hätte keinen Moment gestutzt. Jedenfalls gibt er große Partys und ich mag große Partys. Sie sind so intim. Auf Kleinpartys ist man nie unter sich. Meine Damen und Herren, auf Wunsch von Mr. Gatsby spielen wir jetzt für Sie Mr. Wladimir Tovstovs neueste Komposition, die letzten Mal in der Carnegie-Hör so viel Aufsehen erregt hat. Tovstovs Weltgeschichte des Weltgeschichte des Jazz. deckte Gatsby, der allein auf den Marmorstufen stand und zufrieden von einer Gruppe zur anderen blickte. Seine gebräunte Haut spannte sich straff und sein kurzes Haar sah aus, als würde es täglich geschnitten. Ich konnte nichts Zwielichtiges an ihm erkennen und fragte mich, ob er sich eben dadurch von seinen Gästen abhob, dass er nicht trank, Denn je mehr die allgemeine Ausgelassenheit wuchs, umso korrekter wirkte er. Als der Jazz verklungen war, sanken die Mädchen übermütig rückwärts in männliche Arme, gewiss, dass irgendwer ihren Fall schon aufhalten würde. Aber keines sank in Gatsbys Arme. Verzeihen Sie bitte. Auf einmal stand Gatsbys Butler neben uns. Miss Baker? Ja? Verzeihen Sie, aber Mr. Gatsby würde gern unter vier Augen mit Ihnen sprechen. Mit mir? Ja, bei dem. Sie warf mir einen erstaunten Blick zu und folgte dem Butler zum Haus, mit einer Anmut, als hätte sie an einem klaren Morgen auf dem Golfplatz laufen gelernt. Ich war allein und es ging auf 2 Uhr zu. Eines der Mädchen in Gelb spielte Klavier. Neben ihr stand eine rothaarige Dame aus einem berühmten Revuechor und versuchte ein Lied zu singen. Sie hatte eine Menge Champagner getrunken, war tief melancholisch und ihre Wimperntusche ließ schwarze Rinnsale auf den Wangen zurück. Sing doch mal die Noten auf worauf sie die Hände gen Himmel warf, sich auf einen Stuhl fallen ließ und in einen tiefen Schlaf sank. Sie hatte Streit mit einem Mann, der angeblich ihr Ehemann ist. Ich sah mich um. Die meisten Frauen, die noch da waren, hatten jetzt Streit mit Männern, die angeblich ihre Ehemänner waren. Nein, ich das ganz Sogar Jordans Freunde, das Quartett aus East Egg, waren im Zwist auseinandergegangen. Wir sind immer die Ersten, die gehen. Wir auch. Also heute sind wir beinahe die Le Halt die Klappe, du Schlaftablette! Während ich in der Halle auf meinen Hut wartete, öffnete sich die Tür zur Bibliothek und Jordan Baker und Gatsby kamen heraus. Gerade war er im Begriff, ihr noch etwas einzuschärfen, aber gleich bremste er seinen Elan zu vollendeter Förmlichkeit – als mehrere Leute auf ihn zutraten, um sich zu verabschieden. Ich habe eben etwas ganz und gar Unglaubliches erfahren. Wie lange waren wir da drin? Na, ungefähr eine Stunde. Es war einfach unglaublich. Aber ich, ich habe geschworen, es niemanden zu verraten. Da, da stachle ich nun ihre Neugier an. Bitte, besuchen Sie mich doch einmal. Gerne. Ich ins Telefonbuch. Mhm. Mrs. Sigourney Howard, meine Tante. Ah. Ihre braune Hand winkte mir zum Abschied anmutig zu, ehe sie mit der Gruppe ihrer Freunde an der Tür verschmolz. Oh, ja. Mr. Carraway, wie schön, Sie sind noch da. Ist mir wirklich peinlich, dass ich Sie vorhin... Ach, lassen Sie es gut sein. Nein, nein, wirklich. Und vergessen ja. Sie nicht. »Morgen früh um neun drehen wir eine Runde im Wasserflugzeug.« »Filadelphia am Telefon für Sie, Sir.« Er lächelte. Und auf einmal schien es mir auf eine erfreuliche Weise bedeutsam zu sein, dass ich unter den Letzten war, die gingen. Als hätte er es die ganze Zeit so gewünscht. »Gute Nacht, alter Knarre. Gute Nacht.« Als ich die Treppe hinunterging, drehte ich mich noch einmal um. Eine plötzliche Leere entströmte den Fenstern und Flügeltüren und hüllte die Gestalt des Gastgebers, der auf der Veranda stand und die Hand zu einer förmlichen Abschiedsgeste erhoben hatte, in vollkommener Einsamkeit. Was ist los? Das Rad ist ab. Zurück setzen, rückwärtsgang einlegen. Hast ein Rad ab? Wenn ich mir all das durch den Kopf gehen lasse, fällt mir auf, dass es den Anschein erweckt, als wären die Ereignisse von drei mehrere Wochen auseinanderliegenden Nächten das Einzige gewesen, was mich damals beschäftigte. In Wahrheit waren es bloß nebensächliche Ereignisse in einem randvollen Sommer. Am frühen Morgen warf die Sonne meinen Schatten westwärts, wenn ich durch die weißen Schluchten Lower New Yorks zur Property Trust hastete, Ich nannte die anderen Angestellten und jungen Wertpapierhändler beim Vornamen und wir verbrachten die Mittagspause zusammen. Für eine Weile verlor ich Jordan Baker aus den Augen. Doch im Hochsommer sahen wir uns wieder. Zuerst schmeichelte es mir, mit ihr auszugehen, weil sie Golfmeisterin war und alle Welt ihren Namen kannte. Ich war nicht eigentlich verliebt verspürte aber eine Art zärtlicher Neugier. Das gelangweilte, hochmütige Gesicht, das sie der Welt zeigte, verbarg etwas. Und eines Tages fiel mir plötzlich jene Geschichte wieder ein. Nach ihrem ersten großen Golfturnier wurde gemunkelt, sie hätte in der Halbfinalrunde ihren Ball aus einer schlechten in eine bessere Position befördert. Ein Caddy zog später seine Aussage wieder zurück. Jordan Baker mied kluge, scharfsinnige Männer instinktiv. Und nun begriff ich, warum. Sie war durch und durch unehrlich. Sie ertrug es nicht, im Nachteil zu sein. Und deshalb hatte sie, vermutlich schon als junges Mädchen begonnen, sich in Ausflüchte zu retten, um der Welt jenes kühle, unverschämte Lächeln zu zeigen. Auf dem Weg zu einer Privatparty fuhr sie so dicht an ein paar Arbeitern vorbei, dass wir mit dem Kotflügel einen der Männer am Jackenknopf streiften. Sie sind eine lausige Autofahrerin. Sie sollten vorsichtiger sein oder überhaupt nicht fahren. Ich bin vorsichtig. Nein, sind Sie nicht. Dafür sinds andere. Was soll das denn heißen? Sie werden mir schon ausweichen. Zu einem Unfall gehören immer zwei. Sie brauchen nur mal auf jemanden zu treffen, der genauso achtlos ist wie Sie. Oh, ich hoffe, das passiert nicht. Ich hasse achtlose Menschen. Deswegen mag ich Sie. Ihre grauen, sonnenstrapazierten Augen blickten stur geradeaus. Doch sie hatte absichtlich die Ebene unserer Beziehung gewechselt. Einen Moment lang dachte ich, dass ich sie liebte. Eines Morgens gegen Ende Juli schipperte um 9 Uhr früh Gatsbys prachtvoller Wagen die steinige Auffahrt zu meiner Haustür herauf und feuerte mit seiner Dreitonhupe eine sonore Salve ab. Guten Morgen, alter Knabe. Sie essen heute mit mir zu Mittag. Und ich dachte mir, wir fahren am besten gemeinsam in die Stadt. Ich betrachtete voller Bewunderung seinen Wagen. Er war satt Cremefarben mit glänzenden Nickelteilen an dieser und jener Stelle seiner monströsen Länge von triumphalen Hutfächern und Proviantfächern und Werkzeugfächern geschwellt und mit einem wahren Labyrinth aus Windschutzscheiben versehen, in denen sich ein Dutzend Sonnen spiegelten. Hübsch, nicht wahr, alter Knabe? Und dann kam jene verstörende Autofahrt. Wir waren noch nicht in West Egg Village, als Gatsby plötzlich seine eleganten Sätze unvollendet ließ und sich unentschlossen auf das Knie seiner karamellfarbenen Anzughose schlug. "Hören Sie, alter Knabe, was halten Sie eigentlich von mir?" "Ähm, so so ganz allgemein." "Also, ich erzähle Ihnen jetzt etwas." Ich will nicht, dass Sie aufgrund all der Geschichten, die Sie hören, einen falschen Eindruck von mir bekommen. Also wusste er um die aberwitzigen Anschuldigungen, die den Gesprächen in seinen Salons die Würze gaben? Nichts als die heilige Wahrheit. Ich bin ein Abkömmling wohlhabender Leute aus dem Mittelwesten, die inzwischen allesamt tot sind. Ich bin in Amerika aufgewachsen, habe aber in Oxford studiert, wie alle meine Vorfahren vor mir. Familientradition. Dieser Oxford-Satz war seltsam gesprochen. Er schaute mich von der Seite an und ich begriff, warum Jordan Baker geglaubt hatte, dass er log. Hm? Aus welchem Teil des Mittelwestens? San Francisco. Aha. Meine Verwandten sind alle gestorben, so kam ich zu einem ordentlichen Haufen Geld. Einen Moment lang glaubte ich, er wolle mich auf den Arm nehmen. Danach lebte ich wie ein junger Maharaja in allen Hauptstädten Europas. Paris, Venedig, Rom sammelte Juwelen, in erster Linie Rubine, jagte Großwild, <lacht> malte ein wenig, aber nur für mich selbst und versuchte, etwas sehr Trauriges zu vergessen, das mir lange Zeit vorher passiert war. Es gelang mir nur mit Mühe, mein Gelächter zu unterdrücken. Der Turban-tragende Held, dem das seegemähl aus allen Poren quoll, während er einen Tiger durch den Bois de Boulogne jagte. Dann kam der Krieg, alter Knabe. Als es losging, nahm ich eine Ernennung zum Oberleutnant an. In den Argonnen rückte ich mit zwei Maschinengewehrabteilungen so weit vor, dass die Infanterie uns auf knapp einem Kilometer Länge keine Flankendeckung geben konnte. Wir hielten zwei Tage und zwei Nächte aus. 130 Männer mit 16 Lewis-Gewehren. Und als die Infanterie schließlich zu uns vordrang, fand sie unter den Bergen von Toten die Abzeichen dreier deutscher Divisionen. Ich wurde zu Major befördert und sämtliche alliierte Regierungen verliehen mir einen Orden. Sogar Montenegro, das, das kleine Montenegro, unten an der Adria. Er griff in seine Tasche und ein an einem band bandbefestigtes Stück Metall fiel in meine Handfläche. Das ist er aus Montenegro. Zu meinem Erstaunen wirkte das Ding echt. Orderi di Danilo lautete die kreisförmige Inschrift. Montenegro, Nicolas Rex. Negro Nicolas Rex. Drehen Sie es um. Major J. Gatsby. Für außerordentliche Tapferkeit. Hier ist noch etwas, was ich immer bei mir trage. Ein Souvenir aus Oxford, aufgenommen in Trinity Quad. Der Mann zu meiner Linken ist heute der Earl of Doncaster. Dann war also alles wahr. Die Tigerfelle in seinem Palazzo am Canale Grande... Die Rubine, die mit ihrem karmesinroten Leuchten die Qualen seines gebrochenen Herzens länderten. Ich werde Sie heute meinen um großen Gefallen bitten. Und deshalb wollte ich, dass Sie das eine oder andere über mich wissen. Schauen Sie, ich bewege mich meistens unter Fremden, weil ich rastlos umherziehe, um das erwähnte traurige Erlebnis zu vergessen. »Und Sie möchten?« »Sie werden heute Nachmittag davon erfahren.« »Sie machen's aber spannend.« »Ich weiß zufällig, dass Sie mit Miss Baker zum Tee verabredet sind.« »Ach, soll das heißen, Sie sind in Miss Baker verliehen?« »Nein, alter Knabe. Aber Miss Baker hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen.« »Aha, aha, eine Angelegenheit. Ich spürte einen Ärger in mir aufsteigen.« Schließlich hatte ich Jordan nicht zum Tee gebeten, um mich mit ihr über Jay Gatsby zu unterhalten. Ein Moment lang bereute ich es, je meinen Fuß auf seinen übervölkerten Rasen gesetzt zu haben. Weiter über die große Brücke. Die Stadt, von der Queensboro Bridge aussehen, heißt immer wieder, sie zum ersten Mal sehen wenn sie einem im ersten Überschwang alle Schönheit der Welt verheißt. brüllende Mittagshitze. In einem klimatisierten Keller in der 42. Straße traf Gatsby einen Bekannten. Die ganze Mannschaft war gekauft. Und ja, Mr. Carraway, ja. das ist mein Freund Mr. Wolfsheim. Mr. Wolfsheim schüttelte mir ernst die Hand. Und was glauben Sie, habe ich dann gemacht? Was? Doch er sprach gar nicht mit mir, denn er ließ meine Hand los und nahm mit seiner flachen Nase Gatsby ins Visier. Ich habe Ketspor das Geld gegeben und gesagt Pass auf, Kätzbau, er kriegt keinen Penny von dir, er nicht die Klappe hält. <lacht> Kommen Sie, meine Herren. Gatsby fasste uns beide am Arm und führte uns von der Lounge ins Restaurant hinein. Nettes Restaurant, aber gegenüber gefällt es mir noch besser. Ja, Highballs, ist aber zu heiß doch. Ach, das alte Metropol? Das alte Metropol. Ich werde mein Lebtag die Nacht nicht vergessen, in der Rosi Rosenthal da erschossen wurde. Ach, die Geschichte. Rosi hatte den ganzen Abend lang jede Menge gegessen und getrunken. Und als es schon fast morgen ist, kommt der Kellner zu ihm und sagt mit so einem komischen Gesicht, da wäre jemand draußen und fragt nach ihm. Gut, sagt Rosi und will schon aufstehen, aber ich ziehe ihn wieder auf seinen Stuhl runter. Lass die Schurken reinkommen, wenn sie was von dir wollen, Rosi, aber geh um Himmels Willen nicht aus diesem Saal raus. Und? Ist der rausgegangen? Na, ja, doch. In der Tür hat er sich noch mal umgedreht und gesagt, und dass der Kellner mir ja meinen Kaffee nicht abräumen Dann ist er raus und sie haben ihn dreimal in den vollen Bauch geschossen und sind abgehauen. Ach, ich erinnere mich. Vier von ihnen kamen auf den elektrischen Stuhl. War mit Bäcker fünf. Ich habe gehört, Sie suchen geschäftliche Kontakte. Nein, nein, nein, nein, das ist ein anderer. Dieser hier ist ein Freund von mir. Ich sagte Ihnen doch... Plötzlich schaute er auf die Uhr, sprang auf und eilte aus dem Raum. Und ich blieb allein mit Mr. Wolfsheim am Tisch sitzen. Feiner Kerl, was? Perfekter Gentleman. Ja? Er war in Oxford. Ach, kennen Sie Gatsby schon lange? Seit ein paar Jahren. Feiner Kerl. Hab mich bloß eine Stunde lang mit ihm unterhalten und schon wusste ich, das ist mal einer, den du gern mit nach Hause nehmen und deiner Mutter und Schwester vorstellen würdest. Mhm. Tja, Gatsby ist vorsichtig, was die Frauen angeht. Als das Objekt seines Vertrauens an den Tisch zurückkehrte und sich setzte, trank Mr. Wolfsheim seinen Kaffee in einem Zug aus und stand auf. Ja. Nun will ich mal. Kein Grund zur Eile, Wolfsheim. Sie bleiben schön hier sitzen und unterhalten sich über Ihren Sport und Ihre Damen und Ihre... <lacht> hat mich sehr gefreut. Und schon war er gegangen. Er ist hier in New York bekannt wie ein bunter Hund, ein Stammgast am Broadway. Was ist er eigentlich? Schauspieler? meyer wolfschein Nein, er ist ein Spieler. Er war, als der 1919 die Baseball-World-Series manipuliert hat. Die World Series manipuliert? Das verschlug mir den Atem. Ach. Ich erinnerte mich natürlich daran, dass die World Series 1919 manipuliert worden waren. Aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ein einzelner Mann mit dem Vertrauen von 50 Millionen Menschen spielen könnte. Wieso hat er das getan? Er hat einfach die Gelegenheit genutzt. Und warum sitzt er nicht im Gefängnis? Sie kriegen ihn nicht zu fassen, alter Knabe. Er ist clever. Es war im Oktober 1917, sagte Jordan Baker an jenem Nachmittag, während sie auf einem geraden Stuhl sehr gerade im Teegarten des Plaza Hotels saß. Ich lief, halb auf dem Gehweg, halb auf dem Rasen, ich weiß nicht mehr wohin. Ich hatte auch einen neuen Faltenrock an, der ein wenig im Wind wehte. Und jedes Mal, wenn das geschah, strafften sich die rot-weiß-blauen Fahnen vor allen Häusern und machten missbilligend zzzzz. Die größte Fahne und der größte Rasen gehörten zu Daisy Face Haus. Sie war gerade 18 und mit Abstand das begehrteste Mädchen in Louisville. Sie kleidete sich in Weiß und hatte einen kleinen weißen Roadster. Und den ganzen Tag über klingelte bei ihr das Telefon, weil aufgeregte junge Offiziere vom Camp Taylor den Abend mit ihr verbringen wollten. Ah ja, Daisy. So kenne ich sie. Als ich an diesem Morgen an ihrem Haus ankam, parkte der weiße Roadster am Randstein und sie saß mit einem Leutnant darin, den ich noch nie gesehen hatte. Die beiden waren so ineinander versunken, dass sie mich erst bemerkte, als ich zwei Meter entfernt von ihnen stehen blieb. »Hallo, Jordan«, rief sie, »komm doch mal her«, Sie fragte mich, ob ich zum Roten Kreuz gehen und Verbände machen würde. Ja, sagte ich. Ob ich dort wohl Bescheid geben könne, dass sie heute nicht kommen werde? Der Offizier schaute Daisy so an, wie jedes junge Mädchen einmal angeschaut werden möchte. Er hieß Jake Gatsby. Das war 1917. Im darauffolgenden Jahr hatte ich selber ein paar Verehrer und begann Turniere zu spielen. Deshalb traf ich Daisy nicht allzu oft. Es kursierten wilde Gerüchte über sie. Angeblich hatte ihre Mutter sie eines Nachts, mitten im Winter, dabei ertappt, wie sie ihre Tasche packte, um nach New York zu fahren und einem Soldaten Liebewohl zu sagen, der sich nach Europa einschiffen wollte. Im Herbst darauf war sie wieder vergnügt wie eh und je. Nach dem Waffenstillstand im Februar verlobte sie sich mit einem Mann aus New Orleans, wie es hieß. Im Juni heiratete sie Tom Buchanan aus Chicago. Mit einem Pomp, wie in Louisville nie zuvor erlebt hatte. Er mietete eine ganze Etage des Seelbach-Hotels. Und einen Tag vor der Hochzeit schenkte er ihr eine Perlenkette, deren Wert auf 350.000 Dollar geschätzt wurde. Als ich eine halbe Stunde vor dem Hochzeitsdiner in Zimmer kam, lag sie in ihrem geblümten Kleid auf dem Bett schön wie die Juninacht und stramm wie eine Strandhaubitze. In der einen Hand hielt sie eine Flasche Sautern und in der anderen einen Brief. Tschönen! Glück wünscht mich, mal. Ich hab noch nie was getrunken, aber es tut ja so gut. Oh Gott, was ist los, Daisy? Sie jagte mir Angst ein. Ich hatte noch nie ein Mädchen in so einem Zustand gesehen. Hier. Hier, süße, da. Sie wühlte in einem Papierkorb, den sie bei sich im Bett hatte, und zog die Perlenkette heraus. Nehmen Sie mit runter und gib sie dem Kerl wieder, dem sie gehört. Und sag allen, Daisy hat es sich anders überlegt. Ja, sag, Daisy hat es sich anders überlegt. Daisy, ich bin gleich wieder da, ja? Daisy, bleib ruhig. Ich rannte hinaus und holte das Dienstmädchen ihrer Mutter. Und wir schlossen die Tür ab und steckten sie in die kalte Badewanne. Am nächsten Tag, nachmittags um fünf, heiratete sie Tom Buchanan, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und kurz darauf brachen sie zu einer dreimonatigen Reise in die Südsee auf. Ich traf sie nach ihrer Rückkehr in Santa Barbara wieder. Und ich glaube, ich hatte noch nie ein Mädchen gesehen, das so verrückt nach ihrem Mann war wie sie. Wenn er nur für eine Minute das Zimmer verließ, schaute sie sich schon nervös um, fragte: "Wo ist Tom?" Eine Woche nachdem ich Santa Barbara verlassen hatte, stieß Tom auf der Ventura Road mit einem Lieferwagen zusammen und da belöste sich eins seiner Vorderräder. Das Mädchen, das bei ihm war, kam ebenfalls in die Zeitung, weil es sich den Arm gebrochen hatte. Es war eines der Zimmermädchen aus dem Santa Barbara Hotel. Im April des darauffolgenden Jahres brachte Daisy ihre kleine Tochter zur Welt. Vor ungefähr sechs Wochen hörte sie zum ersten Mal seit Jahren wieder den Namen Gatsby. Das war, als ich sie fragte, ob sie in West Egg ein Gatsby kennen. Wissen Sie noch? Ja, »Nachdem sie gegangen waren, kam sie in mein Zimmer, weckte mich auf und fragte mich, welchen Gatsby. Und als ich ihn ihr halb im Schlaf beschrieb, sagte sie mit einer ganz sonderbaren Stimme, dass es derselbe sein müsse, den sie früher einmal gekannt hatte.« »Verstehe.« »Erst da brachte ich diesen Gatsby mit dem Offizier in ihrem weißen Auto zusammen.« als Jordan mit ihrer Geschichte zu Ende war, saßen wir nicht mehr im Plaza, sondern fuhren seit einer halben Stunde in einer Victoria-Kutsche durch den Central Park. Was für ein merkwürdiger Zufall. Aber es war gar kein Zufall. Wieso nicht? Gatsby hat das Haus gekauft, weil er wusste, dass Daisy gleich gegenüber auf der anderen Seite der Bucht wohnt. Dann waren es also nicht nur die Sterne gewesen, nach denen er in jener Juni-Nacht gegriffen hatte. Mr. Gatsby möchte Sie fragen, ob Sie Daisy an irgendeinem Nachmittag einmal zu sich einladen könnten und ihm dann gestatten würden, vorbeizuschauen. Ach so? Die Bescheidenheit der Bitte erschütterte mich. Gatsby hatte fünf Jahre lang gewartet? Und ein Anwesen gekauft, auf dem er Sternenlicht an einen Schwarm von Nachtfaltern verschwendete, nur damit er an irgendeinem Nachmittag im Garten eines Fremden vorbeischauen konnte? <lacht> Musste ich all das wissen, ehe er mich um einen so kleinen Gefallen bitten konnte? Er hat Angst. Er hat so lange gewartet. Und Sie hätten sich ja beleidigt fühlen können. Warum hat er Sie nicht gebeten, ein Treffen zu arrangieren? Er möchte, dass Sie sein Haus sieht. Und Iris liegt direkt nebenan. Ach. Ich glaube, er hatte halb damit gerechnet, dass sie eines Abends auf einer seiner Partys bei ihm hereingeschneit kommen würde. Aber das geschah nicht. Inzwischen war es dunkel geworden. Und als wir unter einer kleinen Brücke hindurchtauchten, legte ich meinen Arm um Jordans goldene Schulter. Wollen wir nicht noch etwas essen gehen? Ich zog sie an mich. Auf einmal dachte ich nicht mehr an Daisy und Gatsby sondern an diese saubere, harte, begrenzte Person, die allem und jedem mit Skepsis begegnete und sich jetzt voller Anmut genau in meine Armbeuge lehnte. Es gibt nur die Gejagten und die Jäger, die Emsigen und die Müden. Daisy muss doch auch was vom Leben haben. Möchte sie Gatsby denn sehen? Sie soll es gar nicht erfahren. Gatsby möchte nicht, dass sie es vorher fährt. Sie sollen sie nur zum Tee einladen. Wir passierten die Barriere aus dunklen Bäumen. Und dann strahlte die Häuserfront der 59. Straße, ein Quader aus zartem, blassen Licht, in den Park hinab. Anders als Gatsby und Tom Buchanan hatte ich kein Mädchen, dessen körperloses Gesicht mich aus den dunklen Mauern und grellen Schildern anblickte. So nahm ich das Mädchen neben mir noch fester in den Arm. Ihr spöttischer Mund lächelte und ich zog sie erneut an mich, dieses Mal dicht an mein Gesicht. Bei Ihnen sieht's ja aus wie auf der Weltausstellung. Als ich in jener Nacht nach West Egg zurückkam, fürchtete ich einen Moment lang mein Haussteher in Flammen. Gatsbys Haus? war vom Turm bis zum Keller erleuchtet. Ja, ich habe bloß in ein paar Zimmer reingeschaut. Ich habe mit Miss Baker gesprochen. Morgen rufe ich Daisy an und lade sie zum Tee ein. Oh, schon gut. Ich möchte Ihnen keinerlei Umstände machen. An, an welchen Tag passte passt Sie? <lacht> Wie wär's mit übermorgen? Ich würde gerne das Gras mähen lassen. Eine scharfe Linie verlief dort, wo mein verwildertes Stück Wiese endete und seine gepflegte Rasenfläche begann. Ich nahm an, dass er mein Gras meinte. Am nächsten Morgen rief ich vom Büro aus Daisy an und lud sie zum Tee ein. Ja? Lass Tom zu Hause. Wie bitte? Lass Tom zu Hause. Wer ist Tom? Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald Teil 1 aus dem amerikanischen von Bettina Abrahamell Die Helden ihre Darsteller Nick Caraway, Matthias Bundschuh, Jay Gatsby Michael Rothschopf Daisy Buchanan Sascha X Tom Buchanan Mark Hosemann Jordan Baker Julia Riedler George Wilson Urs Wieniger Myrtle Wilson Birgit Minnichmeier Gedicht Neil Young In weiteren Rollen Adam Bustukos Pitt Bukowski Katja Danowski victoria Flair Peter Franke Bernd Grabert Wolfgang Hensch Dieser Hagmeister, Rainer Hohmann, Josephine Israel, Markus John, Lola Klamroth, Peter Lohmeier, Josef Ostendorf, Anneke Schwabe, Maximilian Scheidt, Cornelia Schirmer, Wolf-Dietrich Sprenger, Christoph Tomaneck, Moritz Toastmann, Maria Magdalena Watschinska, Melissa Wegener, Thilo Werner, Michael Wittenborn und Samuel Zekarias. Komposition, Sabine Wortmann, Holzgebläse, Silke Eberhardt und James Scanner. Blechgebläse Nikolaus Neuser. Klavier Nico Meinhold. Technische Realisation Manuel Gloschewski, Nicole Graul, Sven Kohlwaage, Philipp Neumann. Regieassistenz Simon Hastreiter. Verarbeitung und Regie Oliver Sturm. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2023.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 Oliver Sturm. Teil 2. Ein Rendezvous. Bei mir zu Hause. Am Tag der Verabredung regnete es in Strömen. Ich dachte daran, Blumen zu besorgen, aber um 2 Uhr schickte Gatsby ein ganzes Gewächshaus herüber, einschließlich unzähliger Gefäße, auf die es verteilt werden sollte. Eine Stunde später stürmte Gatsby herein, bekleidet mit einem weißen Flanellanzug, einem silbernen Hemd und einer goldenen Krawatte. Ist alles bereit? Das Gras sieht gut aus, wenn Sie das meinen. Er war blass und hatte dunkle Spuren der Schlaflosigkeit unter den Augen. Haben Sie alles, was Sie für, für für so einen Tee brauchen? Ist das recht so? Natürlich, natürlich, natürlich vollkommen. Alter Knabe. Der Regen ließ gegen halb vier nach und verwandelte sich in einen feuchten Dunst, durch den hier und da feine, taugleiche Tropfen trieben. Gatsby blätterte mit leerem Blick in Clay's Economics und schrag bereits zusammen, wenn der Schritt meiner Haushälterin den Küchenboden erschütterte. Ich gehe jetzt nach Hause. Warum das? Weil niemand zum Tee kommt. jetzt seien Ich kann sie nicht den ganzen Tag warten. Seien Sie nicht albern, es ist erst zwei Minuten vor vier. Das wird sie sein. Zwischen den tropfenden Fliederbüschen kam ein offener Wagen den Weg herauf. Daisy neigte das Gesicht unter ihrem lavendelfarbenen Hut seitwärts, und schaute mich ekstatisch lächelnd an. Ist es die Möglichkeit, dass du hier wohnst, mein Herz? <lacht> Tja. Eine feuchte Haarsträhne lag wie ein blauer Farbstrich quer über Daisys Wange. Bist du in mich verliebt? Oder warum sollte ich allein kommen? Das ist das Geheimnis von Schloss Wreckrad. Oh. <lacht> Sag deinem Chauffeur, er soll weit wegfahren und eine Stunde lang fortbleiben. Kommen Sie in einer Stunde wieder, Ferdy. Er heißt Ferdy. Ferdy. »Na nun, das ist aber komisch.« Zu meiner grenzenlosen Überraschung war das Wohnzimmer leer. »Was ist komisch?« »Ähm, Sekunde.« Ich ging hinaus und öffnete. Totenbleich, die Hände wie Gewichte tief in den Jackentaschen vergraben, stand Gatsby in einer Wasserpfütze und starrte mir mit tragischem Blick in die Augen.« Ohne die Hände aus den Taschen zu nehmen, stakste er an mir vorbei in die Diele, bog ruckartig um die Ecke und verschwand im Wohnzimmer. Eine halbe Minute lang blieb es still. Oh Gott, Dann folgte ein ersticktes Gemurmel. Wirklich? Es freut mich so, dich wiederzusehen. Gatsbys Hände steckten noch immer in seinen Jackentaschen. Er lehnte am Kaminsims und mimte angestrengt vollkommene Gelassenheit. Daisy saß voller Anmut auf der Kante eines harten Stuhls. »Nicki! Das ist aber eine Überraschung!« hm? »Ja, es ist Buchanan und ich kenne uns von früher.« Er hatte sich so weit nach hinten gebeugt, dass sein Kopf am Zifferblatt einer alten kaputten Kaminuhr ruhte, Gerade begann die Uhr, sich unter dem Druck seines Kopfes gefährlich zu neigen. Es tut mir leid wegen der Uhr. Es ist eine alte Uhr. Wir haben uns so viele Jahre nicht gesehen. Fünf Jahre im November. Meine Haushälterin hatte auf einem Tablett den Tee hereingebracht. Gatsby zog sich ins Halbdunkel zurück und schaute mit wachen, unglücklichen Augen mal zu ihr, mal zu mir. Bei der erstbesten Gelegenheit aber entschuldigte ich mich und stand auf. »Wo gehen Sie hin?« Panisch folgte er mir in die Küche. »Oh Gott, was ist denn los?« »Einen schrecklichen Fehler gemacht. Einen schrecklichen, schrecklichen Fehler.« »Sie sind bloß verlegen, das ist alles. Daisy ist es auch.« »Sie ist verlegen?« »Na, genau so wie Sie.« »Reden Sie nicht so laut.« Sie benehmen sich wie ein kleiner Junge und unhöflich sind sie auch. Daisy sitzt da drin ganz allein. Ich ging zur Hintertür hinaus. Mein unebener Rasen war voll kleiner, schlammiger Sümpfe und prähistorischer Marschen. Von meinem Standort aus gab es nichts weiter zu sehen als Gatsbys kolossales Haus. Also starte ich es an. Eine halbe Stunde später schien die Sonne wieder und im ersten Stock öffnete ein Zimmermädchen die Fenster, lehnte sich heraus und spuckte versonnen in den Garten. Erst nachdem ich in der Küche allen möglichen Lärm gemacht hatte, ging ich zu ihnen ins Zimmer. Sie hatten nicht das Geringste gehört. Sie saßen zusammen auf dem Sofa und schauten sich an, als sei eine Frage noch nicht beantwortet oder gestellt. Daisys Gesicht war tränen verschmiert und als ich hereinkam, sprang sie auf und wischte vor dem Spiegel mit einem Taschentuch daran herum. Mit Gatsby jedoch war eine schlechthin verblüffende Wandlung vor sich gegangen. Ah, hallo, alter Knabe. Es hat aufgehört zu regnen. Wirklich? Mhm. Was sagst du dazu, Daisy? Es hat aufgehört zu regnen. Das... Oh, das freut mich so, Jay. Ich glaube nicht, dass sie etwas verstanden hatte. Offensichtlich meinte sie damit ihr eigenes, unerwartetes Glück. Ich möchte, dass Sie und Daisy zu mir herüberkommen. Ich würde ihr gerne alles zeigen. Wollen Sie wirklich, dass ich mitkomme? Absolut, alter Knarre. Daisy ging hinauf, um sich das Gesicht zu waschen, während Gatsby und ich draußen auf dem Rasen warteten. Schauen Sie nur, wie die ganze Fassade in der Sonne leuchtet. Fabelhaft. ja. Ich habe nur drei Jahre gebraucht, bis ich das Geld dafür zusammen hatte. Ich dachte, Sie hätten Ihr Geld geerbt? Habe ich auch, äh, alter Knabe. Aber das meiste davon habe ich in der großen Panik äh, des Krieges wieder verloren. In welcher Branche sind Sie denn? Das ist meine Sache. Diese riesen Villa da. Gefällt sie dir? Sie ist herrlich aber ich begreife nicht, wie du ganz allein dort leben kannst. Ich sorge dafür, dass sie Tag und Nacht voller interessanter Leute sind. Welch wundervoller Garten und wie alles duftet. Die Pflaumen blühen und schau, der Weißdarm. Während wir drinnen durch Musikzimmer im Stile Marie Antoinettes wanderten, war mir, als hielten sich Gäste hinter jedem Sofa und jedem Tisch verborgen, Wir kamen durch stilecht möblierte, in rosarote und lavendelfarbene Seide gehüllte Schlafzimmer, in denen frische Blumen leuchteten, durch Ankleidezimmer und Billardzimmer und Bäder mit eingebauten Wannen. Schließlich gelangten wir in Gatsbys Privatgemächer. Ein Schlafzimmer, und Badezimmer und ein Büro, wo wir Platz nahmen und ein Glas Chartreus tranken, den er aus einem Wandschrank hervorholte. Cheers! Cheers! Auf diesen wundervollen Tag. Er hatte die ganze Zeit keinen Blick von Daisy gewandt, denn er bewertete alles in seinem Haus noch einmal nach der Reaktion, die er ihr an den angebeteten oh, Augen ablas. Eine Bürste aus Mattgold. <lacht> es ist urkomisch. Alter Knabe, ich kann gar nicht... Er war überwältigt vom Staunen über ihre Gegenwart. Zu lange hatte er in unermesslicher Anspannung gewartet. Jetzt löste sich etwas in ihm und kreiste wie die Zeiger einer überdrehten Uhr rückwärts. Was befindet sich hinter diesen Türen? Gatsby öffnete zwei gewaltige lackierte Schränke. Darin befanden sich seine gesammelten Anzüge, Morgenmäntel und Krawatten, sowie etliche Stapel von je einem Dutzend Hemden, die wie Ziegelsteine aufeinander geschichtet waren. Ich habe in England jemanden, der für mich einkauft, der schickt mir zu Beginn jeder Saison im Frühjahr und im Herbst eine Auswahl von Kleidern. Der nahm einen Stapelhemden heraus und warf sie eins nach dem anderen vor uns hin. Hemden aus reinem Leinen, dicker Seide und feinem Flanell, die sich im Fallen entfalteten und in einem vielfarbigen Durcheinander über den Tisch verteilten. Oh, hier, hier. Ja. Äh, noch eins, noch eins. Ja als hier. Ja. Lippen. Lippen. Lippen. Lippen. Lippen. Lippen. Oh, Plötzlich barg Daisy so? den Kopf in den Hemden. Das sind so wunderschöne Hemden. Das macht mich so so traurig. Ich hab noch nie in meinem Leben so schöne Hemden gesehen. So wunderschöne Draußen begann es wieder zu regnen. Und so standen wir und blickten auf die geriffelte Oberfläche des Sunds. Wenn der Nebel nicht wäre, dann könnten wir auf der anderen Seite der Bucht euer Haus sehen. Am Ende eures Stegs leuchtet die ganze Nacht über ein grünes Licht. Ja, Jay. Daisy schob plötzlich ihren Arm unter seinen. Vielleicht dämmerte ihm, dass die ungeheure Bedeutung dieses Lichts jetzt für immer dahin war. Das Licht war ihr so nah gewesen wie ein Stern dem Mond. Nun war es nichts als ein grünes Licht auf einem Bootssteg. An der Wand über seinem Schreibtisch hing eine große Fotografie von einem älteren Mann in Segelkleidung, die mein Interesse erregte. Wer ist das? Das? Mhm. Das ist Mr. Dan Cody, alter Knabe. Der Name klang mir entfernt vertraut. Er lebt nicht mehr. Er war einmal mein bester Freund. Auf dem Sekretär stand ein kleines Bild, Gatsby in Segelkleidung mit herausfordernd in den Nacken geworfenem Kopf. Schau mal, hier sind lauter Zeitungsausschnitte. Über dich? Oh, über mich? Sie lehnte sich an ihn oh nein, und betrachtete sie. Ja, nein, ich kann jetzt nicht reden, alter Junge. Ich sagte doch, eine kleine Stadt, er wird wohl wissen, was eine kleine Stadt ist. Also, wenn er Detroit für eine kleine Stadt hätte ist er für uns von keinerlei Nutzen. Komm her, schnell! <lacht> es regnete immer noch, aber im Westen riss der Himmel auf und über dem Meer bauschten sich rosa und golden die schaumigen Wolken. Schau dir das an. <lacht> Am liebsten würde ich eine dieser rosa Wolken herholen, dich hineintun und darin herumschieben. Daisy, all die Jahre, ja. das waren immer nur wir. Ja, Jay. Wir sind jetzt angekommen. Ja. Draußen blies laut der Wind und ferner Donner rollte über den Sund. In West Egg gingen alle Lichter an. Ich sah, dass der Ausdruck von Verwirrung in Gatsbys Gesicht zurückgekehrt war. Fünf Jahre. Selbst an jenem Nachmittag muss es Augenblicke gegeben haben, in denen Daisy hinter seine Träume zurückfiel. Nicht ihretwegen, sondern weil seine Illusion so kolossal geworden war. Kein Feuer und kein noch so frischer Wind vermag es mit dem aufzunehmen, was ein mann in seinem gespenstischen herzen bewahrt Jay. Daisy. Jay. ja daisy ja okay das sie hatten mich vergessen goodbye ich ging aus dem zimmer lief die marmortreppe hinunter in den regen und ließ die beiden miteinander allein And now as he comes off this new hero and the parade begins to leave here we turn the microphone over Etwa um diese Zeit stand eines morgens ein junger Reporter aus New York vor Gatsby's Tür und fragte ihn, ob er etwas zu sagen habe. Etwas zu sagen, wozu denn? Na ja, haben Sie keine Erklärung abzugeben? Es war ein Schuss ins Blaue, aber der Reporter hatte den richtigen Instinkt gehabt. Dank jenen Hunderten, die Gatsbys Gastfreundschaft genossen und sich also bestens in seiner Vergangenheit auskannten, war Gatsbys Ruf über den Sommer immer schlechter geworden, bis er fast eine Nachricht wert war. Legenden wie die von der unterirdischen Alkoholpipeline nach Kanada verknüpften sich mit seiner Person und einem besonders hartnäckigen Gerücht zufolge wohnte er gar nicht in einem Haus – sondern in einem Schiff, das heimlich die Küste von Long Island hinauf- und schipperte. Die Wahrheit war, dass der glänzende Gatsby aus West Egg Long Island aus seiner eigenen platonischen Idee von sich selbst entsprungen war. Er war ein Sohn Gottes und musste im Auftrag seines göttlichen Vaters einer grandiosen, vulgären Schönheit dienen. James Gatsch. So lautete sein eigentlicher oder zumindest gesetzlicher Name. Er hatte ihn mit 17 Jahren geändert, und zwar just in dem Moment, als ein gewisser Dan Cody mit seiner Yacht über der heimtückischsten Untiefe des Lake Superior vor Anker ging. Cody hatte sein Glück in den Silberminen Nevadas und am Yukon gemacht. Er fand Gefallen am jungen Gätz, wie er auf seine Ruder gestützt zur Reling hinaufschaute. James Gatz, der sich bis dahin für Kost und Logie als Muschelsucher, Lachsfischer oder Ähnliches verdingt hatte, erfand sich nun einen Jay Gatsby, wie ihn nur ein 17-jähriger Junge erfinden konnte. Und er blieb dieser Idee treu. Ein paar Tage später kaufte ihm Cody ein blaues Jackett, sechs Paar weiße Leinenhosen und eine Seglermütze, Und als die Tuolumne mit Kurs auf die karibischen Inseln und die Barbary Coast in See stach, war auch Gatsby an Bord. Fünf Jahre diente er abwechselnd als Steward, Maat, Skipper, Sekretär und sogar als Gefängniswärter. Denn Mr. Cody nüchtern wusste sehr gut, zu welchen Ausschweifungen Mr. Cody betrunken fähig sein konnte. Am Ende hatten sich die Wagenumrisse des kommenden Gatsby mit der Substanz eines Mannes gefüllt. Ein paar Wochen lang bekam ich ihn nicht zu Gesicht. Meistens hielt ich mich in New York auf, wo ich mit Jordan durch die Gegend zog. Doch eines Sonntagnachmittags ging ich schließlich zu ihm hinüber. Ich war kaum zwei Minuten dort, als Tom Buchanan auf einen Drink hereingeführt wurde. Nette Hütte. Wunderschönes Haus. Wie ein Schloss in der Normandie. Das überraschte Klar, mich das natürlich, okay. mhm. aber ja, ja. viel erstaunlicher schien im Grunde, dass es nicht schon früher geschehen war. Er war in Begleitung zweier Freunde und alle drei waren zu Pferde gekommen. Ich bin hoch erfreut, Sie zu sehen. Schön, dass Sie vorbeischauen. Setzen Sie sich doch. Nehmen Sie sich eine Zigarette. Oder eine Zigarre. Ich lasse Ihnen sofort etwas zu trinken bringen. Limonade? Champagner? Für mich gerne Champagner. Champagner auch für mich bitte. Danke. Ja, Champagner. Toms Anwesenheit brachte ihn beträchtlich aus der Ruhe. Ich glaube, wir sind uns schon einmal irgendwo begegnet, Mr. Buchanan. Ich erinnere mich nicht. Und ich kenne Ihre Frau. Ach ja? Wohnst du hier in der Nähe, Nick? Nebenan. So, so. Wir kommen alle zu Ihrer nächsten Party, Mr. Gatsby. Was meinen Sie? Äh, unbedingt. Ich würde mich sehr freuen. Ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren, brachen die drei wieder auf. Warum bleiben Sie nicht zum Essen? Es würde mich nicht wundern, wenn noch ein paar Leute aus New York vorbeischauen. Warten Sie, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Gatsby begriff nicht, dass sie offenbar nur Halt gemacht hatten, um einen Drink zu nehmen. Wir gingen hinaus auf die Veranda. Meine Güte, begreift der Mann denn nicht, dass wir das gar nicht möchten? Ja, aber ich dachte auch, ich dass... Ich frage mich, wo zum Teufel er Daisy begegnet ist. Mag sein, dass ich altmodische Vorstellung habe, bei Gott... Aber die Frauen rennen heute für meinen Geschmack so viel alleine in der Gegend rum und lernen alle möglichen schrägen Vögel kennen. Wir sind uns gerne. Doch, doch, und, und dann stiegen sie wieder auf ihre Pferde und verschwanden unter dem Augustlaub, so plötzlich, wie sie gekommen waren. Offenbar störte es Tom tatsächlich, dass Daisy allein in der Gegend herumrannte, denn am folgenden Samstagabend tauchte er mit ihr gemeinsam bei Gatsby auf. Vielleicht war es seine Anwesenheit, die dieser Party ihre so eigentümlich bedrückende Atmosphäre verlieh. "Hey, Nick. Tom, wie schön, dass ihr <lacht> Daisy. Es war alles wie sonst." Derselbe Überfluss an Champagner, dasselbe vielfarbige, vielstimmige Durcheinander, aber irgendetwas Unangenehmes lag in der Luft. All das erregt mich ja so. Wenn du mich irgendwann im Laufe des Abends küssen möchtest, Nick, lass es mich einfach wissen. Ja? Ich werde es dich einrichten. Oh, Daisy. Ja, sag einfach meinen Namen oder zeig eine grüne Karte vor. Ich vergebe heute meine Karte. Schaut euch um. Das tue ich Und ich amüsiere mich blenden. Ihr werdet die Gesichter vieler Leute sehen, von denen ihr schon gehört habt. Mir geht nicht viel aus. Toms arrogante Augen suchten die Menge ab. Ich kenne hier keine Menschenseele. Vielleicht äh, diese Dame dort? Gatsby zeigte auf eine wunderhübsche Orchidee von einer Frau, die kaum mehr etwas von einem menschlichen Wesen hatte und unter einem weißen Pflaumenbaum Hof hielt. Oh. Das ist doch... In Toms und Daisys Blicken spiegelte sich jenes seltsam unwirkliche Gefühl, mit dem man eine bis dahin geisterhafte Berühmtheit aus der Filmwelt wiedererkennt. Sie ist bezaubernd. Der Mann, der sich über sie beugt, ist der Regisseur. Oh. Gatsby führte sie feierlich von Gruppe zu Gruppe. Mrs. Buchanan. Und äh, Mr. Buchanan, der Polospiel. Oh nein, nicht doch. Aber Gatsby schien diese Wendung zu gefallen. Denn für den Rest des Abends blieb Tom der Polospieler. Ich habe noch nie so viele berühmte Leute getroffen. Der Mann dort mit der bläulichen Nase, wie heißt er gleich? Der gefällt mir. Ach, ein kleiner Produzent. Mir wäre es lieber, nicht der Polospieler zu sein. Lieber würde ich mir all die berühmten Leute hier in Kognito ähm, ansehen. Tom verschwand im Geschehen. Hey. <lacht> Daisy und Gatsby tanzten. Ich entsinne mich, dass sein anmutiger, konservativer Foxtrott mich überraschte. Ich hatte ihn noch nie zuvor tanzen sehen. Dann schlenderten sie zu meinem Haus hinüber und saßen eine halbe Stunde lang auf der Treppe, während ich auf ihre Bitte hin im Garten Wache hielt. Für den Fall eines Feuers oder eine Flut oder sonst einer Naturkatastrophe. Tom tauchte aus seinem sogenannten Inkognito wieder auf, als wir uns gemeinsam zum Essen begaben. Stört es dich, wenn ich mich zu ein paar Leuten da drüben setze? Da die jemand ein paar lustige Geschichten auf Lager. Oh, geh ruhig. Und falls du dir irgendwelche Adressen notieren möchtest, hier ist mein kleiner goldener Stift. Nach einer Weile schaute sie sich um und sagte, das Mädchen sei gewöhnlich aber hübsch. Und da wusste ich, dass sie sich, abgesehen von der halben Stunde, in der sie mit Gatsby allein gewesen war, Bisher nicht gut amüsiert hatte. Was? Wir saßen in einer besonders folgtfröhlichen Runde. Die Kreischende versuchte gerade erfolglos, sich an meine Schulter sinken zu lassen. Wir haben sie schreien hören. Und ich habe zu Doc Civic gesagt, Da braucht wohl jemand Ihre Hilfe doch. Aber Sie haben ihr das Kleid ganz nass gemacht, als Sie Ihren Kopf in den Pool gesteckt haben. Wenn ich etwas hasse, dann Kopf in den Pool gesteckt werden. Ja, Sie haben mich mal fast <lacht> Ungefähr das Letzte, woran ich mich erinnere, war, wie ich neben Daisy stand und den Filmregisseur und seinen Star beobachtete. Sie saßen immer noch unter dem Pflaumenbaum und wäre der blasse, dünne Strahl Mondlicht nicht zwischen ihnen gewesen, hätten sich ihre Gesichter berührt. »Oh, sie ist toll. Ich finde sie bezaubernd.« Alles andere aber erregte ihr Missfallen. Sie war entsetzt über West Egg. Dieses Kuckucksei von einem Ort, das der Broadway einem Fischerdorf auf Long Island ins Nest gelegt hatte, entsetzt über die rohe Energie, die unter der schön gefärbten alten Fassade scheuerte. Während sie auf ihren Wagen warteten, setzte ich mich mit ihnen auf die Stufen vor dem Haus. Wer ist dieser Gatsby eigentlich? Irgendein großer Alkoholschmuggler? Wer hat dir das denn erzählt? Niemand. Ich denk's mir einfach. Viele von diesen Neureichen sind bloß große Alkoholschmuggler, weißt du? Gatsby nicht. Jedenfalls muss er sich ganz schön ins Zeug gelegt haben, um den Zirkus hier auf die Beine zu stellen. Eine Brise fuhr in den feinen grauen Nebel von Daisys Fellkragen. Sie wirkte angestrengt. Wenigstens sind die Leute hier interessanter als die, die wir kennen. Ja, du wirktest nicht besonders interessiert. War ich aber. Hast du Daisys Gesicht gesehen, Nick? Als dieses Mädchen sie darum bat, sie unter die kalte Dusche zu stellen? Dieses Mädchen war gar nicht eingeladen. Diese Leute verschaffen sich einfach Zutritt und er ist zu höflich, um sie vorzuschicken. Ich wüsste gerne, wer er ist und was er macht. Und ich werde es schon noch rausfinden. Ich kann es dir auch gleich sagen. Ihm gehörten mal ein paar Drugstores. Eine Menge Drugstores. Er hat das Unternehmen selber aufgebaut. Ach ja? Ja? »Ich blieb an diesem Abend lange dort. Gatsby hatte mich gebeten, auf ihn zu warten. Als er endlich die Treppe herunterkam, spannte sich die gebräunte Haut ungewöhnlich straff über seinem Gesicht. Seine müden Augen glänzten.« »Es hat ihr nicht gefallen.« »Ach, natürlich hat es das.« »Es hat ihr nicht gefallen. Sie hat sich nicht amüsiert. Ich fühle mich so fern von ihr. Es ist schwer, es ihr begreiflich zu machen.« »Meinen Sie den Tanz?« Ach, »Alter Knabe, der Tanz ist unwichtig.« Er wollte von Daisy nicht weniger, als daß sie zu Tom ging und ihm sagte, »Ich habe dich nie geliebt.« »Sie muß ihm das sagen.« Erst wenn sie mit diesem Satz drei Jahre ungeschehen gemacht hätte, würden sie die weiteren notwendigen Schritte unternehmen können. Einer davon war, mit ihr nach Louisville zurückzukehren und in ihrem Elternhaus zu heiraten.« als wäre die Zeit vor fünf Jahren stehen geblieben. Und das begreift sie nicht. Dabei hat sie es doch früher begriffen. Wir konnten stundenlang da sitzen und... Ich würde nicht so viel von ihr erwarten. Man kann die Vergangenheit nicht wiederholen. Aber natürlich kann man das. Ich werde alles genauso herrichten, wie es vorher war. Sie wird schon sehen. Er versuchte, etwas Bestimmtes wiederzufinden. Eine Vorstellung von sich selbst vielleicht, die in seine Liebe zu Daisy eingeflossen war. Wenn er ein einziges Mal nur an einen bestimmten Ausgangspunkt zurückkehren und langsam alles noch einmal durchgehen könnte, dann... Es war eine Herbstnacht vor fünf Jahren. Wir waren im Blätterregen die Straße hinuntergegangen und kamen an eine Stelle, wo keine Bäume mehr waren. Und der Gehweg weiß im Mondlicht lag. Die Nacht war kühl und es schwang jene geheimnisvolle Erregung darin, die der Wetterwechsel zweimal im Jahr bewirkt. Wenn ich sie jetzt küssen würde, dachte ich, dann würde mein Geist endlich... Dann küßte er sie. Als seine Lippen auf ihre trafen, erblühte sie für ihn wie eine Blume und die Inkarnation war vollkommen. Dann würde alles... Gerade als das Interesse an Gatsby auf dem Höhepunkt angelangt war, blieben eines Samstagabends in seinem Haus die Lichter aus. Erst allmählich nahm ich wahr, dass die Automobile, die erwartungsvoll in seine Einfahrt einbogen, nur kurz anhielten und beleidigt wieder davonfuhren. Ich ging hinüber, um nachzusehen. Ist Mr. Gatsby krank? Nö. Nö. Sir. Ein fremder Butler mit einer Schurkenvisage stand in der offenen Tür und musterte mich argwöhnisch. Sagen Sie ihm, Mr. Carraway habe sich nach ihm erkundigt. Wer? Carraway. Carraway. In Ordnung, ich sag's ihm. Hallo, Nachbar. Wie geht's? Gehen Sie fort? Nein, alter Knabe. »Ich habe gehört, Sie hätten Ihr ganzes Personal auf die Straße gesetzt.« »Ich wollte Leute im Haus haben, die nicht zu so viel reden. Daisy besucht mich recht oft. Am Nachmittag.« Die ganze Karawanserei war also zusammengestürzt wie ein Kartenhaus, weil sie vor Daisys Augen nicht bestanden hatte. »Sind jetzt alles Leute, für die Wolf etwas tun wollte. Lauter Geschwister, die mal ein kleines Hotel hatten.« »Aha. Daisy hatte ihn gebeten, mich anzurufen, ob ich morgen zum Mittagessen zu ihr nach Hause kommen könne.« Miss Baker werde auch da sein. Irgendetwas bahnte sich an. Der nächste Tag war brütend heiß, beinahe der letzte, mit Sicherheit aber der wärmste des Sommers. Als mein Zug aus dem Tunnel ins Sonnenlicht hinausglitt, störten nur die heißen Sirenen der National Biscuit Company die siedende mittägliche Stille. Die Strohsitze des Eisenbahnwaggons waren kurz davor, in Flammen aufzugehen. Madame erwartet Sie im Salon. Die Markisen waren heruntergelassen und im Raum war es dunkel und kühl. Daisy und Jordan lagen wie silberne Götzen auf einer gewaltigen Couch und hielten im singenden Lüftchen der Ventilatoren ihre weißen Kleider in Schach. Nick? Oh, Nick. Sorry, wir hören uns nicht vom Fleck. Jordans Finger, deren Bräune weiß überpudert war, lagen einen Moment lang in meinen. Gatsby stand mitten auf dem karmesinroten Teppich und blickte fasziniert in die Runde. Daisy beobachtete ihn und lachte ihr süßes, aufregendes Lachen. Ein winziger Puderwirbel stieg von ihrem Busen auf. Na schön, werde ich Ihnen Wagen eben nicht verkaufen. Ich bin Ihnen zu nichts verpflichtet. Und unser Athlet, Mr. Thomas Buchanan? Es geht das Gerücht, Toms Freundin sei am Telefon. Verstehen wir uns? Gut. Und die Hand liegt über der Muschel. Nein, nein, das Geschäft gibt es wirklich. Mr. Gatsby, freut mich, Sie zu sehen, Sir. Mhm. Nick? Tom? Tom? machen seinen einen kalten Drink, Tom. Aye, aye, Madam. Als Tom das Zimmer verließ, stand sie auf, ging zu Gatsby hinüber, zog sein Gesicht zu sich heran und küßte ihn auf den Mund. Du weißt, dass ich dich liebe. Du vergisst, dass hier noch eine Dame anwesend ist. Du kannst ja Nick küssen. Oh, du niedriges, verrufenes oh. Frauenzimmer. <lacht> Mir egal. Daisy begann auf den Steinplatten vor dem Kamin herumzutanzen, gerade als die Kinderfrau mit einem kleinen Mädchen Mami, an der Hand Mami. ins Zimmer trat. Süßester Goldschatz. Oh, komm her zu deiner Mami, die dich so lieb hat. Die Kinderfrau ließ das Mädchen los und es rannte quer durchs Zimmer und vergrub das Gesicht verlegen im mütterlichen Kleid. Der Goldschatz. Oh. Stell dich mal hin und sag schönen guten Tag. Guck mal, was ich anhab Gatsby schaute das Kind staunend an. Vermutlich hatte er nie wirklich an seine Existenz geglaubt. Du Traum, du. Du absoluter kleiner Traum. Tante Jordan hat auch ein weißes Kleid an. Wie gefallen dir Mamis Freunde? Findest du sie nett? Wo ist Daddy? Das artige Kind wurde aus der Tür gezogen, gerade als Tom zurückkam und hinter ihm vier Gin-Fizz mit Eis hereingebracht wurden. Hm. Die sehen allerdings kalt aus. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sonne von Jahr zu Jahr heißer wird. Offenbar wird die Erde ziemlich bald in die Sonne hineinstürzen. oder ähm, Nein, im ähm, Augenblick, äh, es ist äh, genau umgekehrt. Auf dem grünen Sund, der in der Hitze reglos dalag, kroch ein winziges Segel langsam auf das offene, kühlere Meer zu. Gatsby zeigte zur anderen Seite der Bucht. Ich wohne genau Ihnen gegenüber. So ist es. Was sollen wir noch heute Nachmittag machen? Und morgen? Und in den nächsten 30 Jahren? Sei nicht so morbide. Im Herbst fängt das Leben neu an. Aber es ist so heiß. Und alles ist so ein Durcheinander. Lasst uns zusammen in die Stadt fahren. Ihre Stimme kämpfte sich durch die Hitze, warf sich gegen sie, knetete ihre Sinnlosigkeit in Form. Gatsbys Augen schweiften oh, durchs Zimmer zu ihr. Du siehst so schön kühl aus. Ihre Blicke trafen sich und sie schauten einander an, als seien sie allein auf der Welt. Du siehst immer so schön kühl aus. Sie hatte ihm gesagt, dass sie ihn liebte Und Tom Buchanan sah es. Er war fassungslos. Sein Mund öffnete sich ein wenig und er blickte zu Gatsby und dann wieder zu Daisy, als hätte er eben in ihr jemanden wiedererkannt, dem er vor langer Zeit einmal begegnet war. Du erinnerst mich an die Reklame mit den Männern. Kennst du die Reklame mit den Männern? Also schön, fahren wir alle in die Stadt. Keiner rührte sich. Was ist denn los? Als er das Glas mit dem restlichen Gin an die Lippen führte, zitterte seine Hand. So sehr versuchte er, sich zu beherrschen. Losfahren. Einfach so? Ohne, dass hier noch jemand eine Zigarette rauchen kann? Wir haben das ganze Mittagessen hindurch geraucht. Oh, es ist zu heiß zum Streiten. Wie du willst. Komm, Jordan. Sie gingen nach oben, um sich fertig zu machen. Ich kriege in diesem Haus kein Wort heraus, alter Knabe. Daisy hat eine indiskrete Stimme. Sie klingt... Ihre Stimme klingt nach Geld. Das war es. Sie klang nach Geld. hochdroben in einem weißen Palast des Königstochter, die goldene Maid. So, nehmen wir meinen Wagen. Ich hätte ihn in den Schatten stellen sollen. Herkömmliche Gangschaltung? Ja. Dann nehmen Sie doch mein Coupé und lassen mich mit Ihrem Wagen in die Stadt fahren. Ich glaube, es ist nicht mehr viel Benzin im Tank. Ja, reichlich. Und wenn es doch zu Neige geht, halte ich bei einem Drugstore an. Daisy schaute Tom stirnrunzelnd an und über Gatsbys Gesicht glitt ein unergründlicher Ausdruck. Komm, Daisy, du kannst mit mir diesen gelben Zirkuswagen hier fahren. Nein, nimm du Nick und Jordan mit. Wir fahren im Coupé hinter euch hier Sie trat nah an Gatsby heran und berührte mit der Hand sein Jackett. Jordan, Tom und ich setzten uns vorne in Gatsbys Wagen Tom probierte die Gänge durch Und schon schossen wir in die drückende Hitze hinaus Habt ihr das gesehen? Mhm. Ja Ihr halte mich für ziemlich blöd, stimmt's? Vielleicht bin ich das Aber manchmal habe ich beinahe ein zweites Gesicht, das mir... Das... Er gewann wieder Land. Ich habe ein paar Nachforschungen über diesen Kerl angestellt. Und herausgefunden, dass er in Oxford studiert hat? In Oxford studiert? Der doch nicht. Er trägt einen grellrosa Anzug. Als Dr. T.J. Eckelbergs blässliche Augen weiter unten an der Straße in Sicht kamen, fiel mir Gatsbys Warnung wegen des Benzins wieder ein. Sollten wir nicht tanken? Bisschen, die Stadt wird noch reichen. Oh, aber hier ist doch gleich eine Tankstelle. Ich habe keine Lust, bei der Bruthitze irgendwo liegen zu bleiben. Tom trat unwillig auf die Bremse und wir kamen in einer Staubwolke abrupt unter Wilsons Schild zum Stehen. Kurz darauf tauchte der Besitzer aus dem Inneren seines Ladens auf und starrte hohläugig auf den Wagen. Mr. Buchanan? Geben Sie uns Benzin. Was glauben Sie, warum wir hier angehalten haben? Wegen der schönen Aussicht? Mir ist nicht gut. Den ganzen Tag schon nicht. Was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Am Telefon klang sie noch ganz munter. Schweratmend schraubte Wilson den Tank auf. Im Sonnenlicht war sein Gesicht grün. Tut mir leid, dass ich sie vorhin gestört habe. Aber ich brauche ziemlich dringend Geld. Und da wollte ich halt wissen, was sie mit mit ihrem alten Wagen vorhaben. Wie wirden Sie den hier? Schönes Geld? Ja. Wollen Sie ihn kaufen? Ha, klar doch. Wofür brauchen Sie denn auf Armagel? Ich bin schon so lange hier. Ich möchte weg. Meine Frau und ich ziehen in den Westen. Ihre Frau? Ob sie will oder nicht. Ich schaffe sie von hier weg. Was bitte ich Ihnen schuldig? Ich habe da in den letzten zwei Tagen was spitz gekriegt. Deshalb will ich hier weg. Deshalb möchte ich Ihr Coupé kaufen. Was bin ich Ihnen schuldig? Wilsons Verdacht fiel noch gar nicht auf Tom. Er hatte herausgefunden, dass Mörtel in einer anderen Welt ein Leben fern von ihm führte und war durch den Schock körperlich krank geworden. Ich starte erst ihn und dann Tom an, der vor weniger als einer Stunde etwas Ähnliches entdeckt hatte. Sie können den Wagen haben. Ich lasse ihn morgen Nachmittag zu Ihnen bringen. Gut. Gut. Über den Aschehügeln hielten die gigantischen Augen von Dr. T.J. Ekelberg Wache. Doch kurz darauf bemerkte ich, dass uns nicht mehr als sieben Meter entfernt ein anderes Augenpaar mit sonderbarer Intensität beobachtete. In einem Fenster über der Werkstatt waren die Gardinen ein wenig beiseite geschoben und Myrtle Wilson später auf den Wagen herab. Es war ein Ausdruck, wie ich ihn auf Frauengesichtern schon oft gesehen hatte, scheinbar grundlos und unerklärlich, bis ich erkannte, dass Myrtles vor eifersüchtigem Entsetzen geweitete Augen nicht Tom, sondern Jordan Baker fixierten, die sie für seine Frau hielt. Keine Verwirrung gleich der eines schlichten Gemüts. Tom verspürte die heißen Peitschenhiebe der Panik. Seine Frau und seine Geliebte, bis vor einer Stunde noch in Sicherheit und unversehrt, entglitten jäh seiner Kontrolle. Wo wollen wir hin? Wie wär's, wenn wir ins Kino gehen? Oh, geht ihr nur. Wir treffen uns an irgendeiner Ecke. Ich bin der Mann mit den zwei Zigaretten im Mundwinkel. Hier können wir das nicht diskutieren. Fahren wir zum Plaza auf der Südseite vom Central Park. Okay. Okay. Tom drehte sich mehrmals um und schaute nach ihrem Wagen. Und wenn der Verkehr sie aufhielt, bremste er ab, bis sie wieder in Sicht kamen. Ich glaube, er hatte Angst, sie würden mit quietschenden Reifen in eine Seitenstraße einbiegen und für immer aus seinem Leben verschwinden. sweet Mach noch ein Fenster auf. Ähm, es gibt keins mehr. Tja, dann müssen wir wohl unten anrufen und eine Axt verlangen. Am besten, ich gehe eine holen. <lacht> ich habe eine geradezu physische Erinnerung daran, wie meine Unterhose mir wie eine feuchte Schlange die Beine hinaufkroch und mir die Schweißperlen kühl den Rücken hinunterrannen. Am besten schert man sich gar nicht um die Hitze. Mit deinem Gejammer machst es nur zehnmal schlimmer. Warum lassen Sie sie nicht in Ruhe, alter Knabe? Sie waren es doch, denn in die Stadt fahren wollte. Das Telefonbuch rutschte vom Nagel an der Wand und klatschte auf den Boden. Oh, ha, Verzeihung. Ich heb's auf. Äh, ich hab's schon. Ah. Das ist ja wohl Ihr Lieblingsausdruck, was? Was denn? Na, das ewige alter Knabe. Wo haben Sie das überhaupt aufgeschnappt? Pass mal auf, Tom. Wenn du jetzt anfängst, Leute zu beleidigen, bleibe ich keine Minute länger. Ach, apropos Mr. Gatsby. Ich höre, Sie haben in Oxford studiert? Das stimmt nicht ganz. Oh doch, ich habe gehört, Sie waren in Oxford. Ja, ich war dort. Sie müssen ungefähr zur gleichen Zeit dort gewesen sein. Ich sage Ihnen doch, dass ich dort war. Das habe ich schon verstanden, aber ich würde gerne wissen, wann. »1919. Ich bin nur fünf Monate geblieben, deshalb kann ich auch nicht wirklich behaupten, ich hätte in Oxford studiert.« Tom prüfte mit einem Blick in die Runde, wie wir reagierten. »Es war ein Angebot, das manchen Offizieren damals nach dem Waffenstillstand gemacht wurde. Wir durften an jede beliebige Universität in England oder Frankreich gehen.« »Ich wäre beinahe aufgestanden und hätte ihm auf die Schulter geklopft. Mein Vertrauen in ihn war voll und ganz wiederhergestellt.« Mach den Whisky auf, Tom, und ich mix euch einen Mint Julep, damit ihr euch nicht mehr so dumm vorkommt. Moment, ich möchte Mr. Gatsby noch eine Frage stellen. Bitte sehr. Warum versuchen Sie Unfrieden in meinem Haus zu stiften? Endlich lagen die Karten offen auf dem Tisch. Und Gatsby war es recht. Er stiftet keinen Unfrieden. Du stiftest Unfrieden. Bitte nimm dich ein bisschen zusammen. Mich zusammennehmen? Das ist ja wohl das Neueste. Ich soll mich lässig zurücklehnen und zuschauen, wie Mr. Irgendwer aus irgendwo mit meiner Frau schläft? Also, wenn das so ist, da mache ich nicht mit. Die Leute rümpfen ja heute schon die Nase über das Familienleben und die familiären Sitten. Als nächstes wird alles über Bord geworfen und sie lassen die Mischehe zwischen Schwarzen und Weißen zu. Wir sind hier alle weiß. Ich weiß, ich gebe keine großen Partys, bin vielleicht nicht so beliebt. Offenbar muss man sein Haus in einen Schweinestall verwandeln, wenn man Freunde haben will in der heutigen Welt. Ich musste an Toms Werkstatt Geliebte denken, mit der er Daisy betrog. Jetzt möchte ich Ihnen mal was sagen, alter Knabe. Bitte nicht. Bitte lass uns alle nach Hause fahren. Warum fahren wir nicht einfach nach Hause? Das ist eine gute Idee. Komm mit, Tom. Keiner von uns möchte einen Drink. Ich möchte aber wissen, was Mr. Gatsby mir zu sagen hat. Ihre Frau liebt sie nicht. Sie hat sie nie geliebt. Sie liebt mich. Sie sind wohl verrückt. Sie hat sie nie geliebt, hören Sie? Sie hat sie nur geheiratet, weil ich arm war und sie nicht länger auf mich warten mochte. Es war ein schrecklicher Fehler. Aber in ihrem Herzen hat sie nie einen anderen geliebt als mich. Bitte, lass uns... An dieser Stelle wollten Jordan und ich gehen. Doch Tom und Gatsby zwangen uns zu bleiben. Als wäre es ein Privileg, als Zuschauer an ihren Gefühlen teilzuhaben. Setz dich, Daisy! Was ist los? Ich möchte alles wissen. Ich habe Ihnen schon gesagt, was los ist was seit fünf Jahren los ist. Du triffst dich seit fünf Jahren mit diesem Kerl? Das nicht, nein, treffen konnten wir uns nicht. Aber wir haben uns die ganze Zeit geliebt, alter Knabe. Und Sie haben es nicht gewusst. Ach, das ist alles? Tom lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Sie sind verrückt. Was vor fünf Jahren passiert ist, darüber kann ich nichts sagen. Da kann ich Daisy noch nicht. Und ich fresse einen Besen, wenn Sie damals auch nur bis auf einen Kilometer an Sie herangekommen sind. Es sei denn, Sie haben die Lebensmittel an die Hintertür geliefert. Aber alles andere ist eine gottverdammte Lüge. Daisy liebte mich, als wir geheiratet haben. Und sie liebt mich auch jetzt. Nein! Doch! Das einzige Problem ist, dass sie gelegentlich auf merkwürdige Ideen kommt und nicht mehr weiß, was sie tut. Und was wichtiger ist, ich liebe Daisy ebenfalls. Ich erlaube mir wohl mal die eine oder andere Eskapade und ich benehme mich wie ein Idiot, aber ich komme immer wieder zurück. Und in meinem Herz... Du bist widerlich. Gatsby ging zu ihr hinüber und stellte sich neben sie. Daisy, es ist jetzt alles vorbei. Es spielt keine Rolle mehr. Sag ihm einfach die Wahrheit, dass du ihn nie geliebt hast. Und alles ist für immer ausgelöscht. Wie konnte ich ihn bloß jemals lieben? Du hast ihn nie geliebt. Ihr Blick wanderte flehentlich zu Jordan und mir, als merkte sie erst jetzt, was sie hier tat. Ich habe ihn nie geliebt. Auch nicht in Capiolani? Nein. Oder als ich dich vom Punchbowl heruntergetragen habe, damit deine Schuhe nicht nass wurden? Daisy? Bitte nicht. Sie schaute Gatsby an. Da hast du's, Jay. Aber als sie sich eine Zigarette anzuzünden versuchte, zitterte ihre Hand. Plötzlich warf sie die Zigarette und das brennende Streichholz auf den Teppich. Du willst zu viel. Ich liebe dich jetzt. Reicht das denn nicht? Ich kann nicht ändern, was einmal war. Ich habe ihn einmal geliebt, aber, aber dich habe ich auch geliebt. Du hast mich auch geliebt? Gatsbys Augen flackerten. Ich möchte allein mit Daisy sprechen. Sie ist ganz außer sich. Auch wenn wir allein sind, kann ich nicht sagen, ich hätte Tom nie geliebt. Es wäre nicht wahr. Natürlich nicht. Es gibt Dinge zwischen Daisy und mir, von denen Sie nie erfahren werden und die keiner von uns je vergessen kann. Oh, als ob dir das etwas bedeutete. Natürlich bedeutet es mir etwas. Und von jetzt an werde ich mich mehr um dich kümmern. Sie haben es offenbar noch nicht verstanden. Sie werden sich überhaupt nicht mehr um sie kümmern. Ach nein? Nein. <lacht> Und wieso nicht? Daisy wird sie verlassen. Unsinn! Doch, das werde ich. Sie wird mich nicht verlassen. Ganz bestimmt nicht für einen gewöhnlichen Schwindler, der den Ring, den ihr anstecken wollte, erst stehlen müsste. Hört auf damit! Oh, lasst uns doch bitte hier weggehen. Wer sind Sie überhaupt? Sie gehören noch zu dieser Clique um Meyer-Wulfsschein. So viel weiß ich zufällig. Ich habe ein paar Nachforschungen über Ihre Geschäfte angestellt. Nur ja, zu, alter Knabe. Ich habe herausgefunden, welcher Art Ihre Drugstores waren. Er und dieser Wolfsscheim haben hier und in Chicago eine Menge kleiner Drugstores aufgekauft und Ethylalkohol über den Tresen vertrieben. Ich habe ihn gleich auf den ersten Blick für einen Alkoholschmuggler gehalten. Was waren Sie? Ihr Freund Walter Chase war sich auch nicht so schade, mit einzusteigen. Und Sie haben ihn im Schlamassel sitzen lassen, oder etwa nicht? Tatlos zugesehen, als er drüben in New Jersey für einen Monat in den Knast war Als er zu uns kam, war er völlig abgebrannt. Er war froh, ein bisschen Geld zu verdienen, alter Knabe. Ich verbitte mir ihr, alter Knabe! Ich sah, wie Daisy entsetzt zwischen Gatsby und ihrem Mann hin- und her blickte. Dann schaute ich wieder zu Gatsby und erschrak. Er sah wirklich aus, als hätte er jemanden umgebracht. Lasst uns gehen. Bitte. Tom, ich halte hier nicht mehr aus. Fallt ihr beide schon mal vor, Daisy. Mit Mr. Gatsbys Wagen. Tom. Geh nur. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich glaube, er hat begriffen dass ein anmaßender kleiner Flirt vorbei ist. Und schon waren sie fort, ausgeknipst, wie Schatten. Nach einer kleinen Weile stand Tom auf und wickelte die ungeöffnete whiskeyflasche in das Tuch. Wollt ihr einen Schluck, Jordan? Boah, nee. Nick? Hm, was? Willst du einen Schluck? Nein. Mir ist gerade eingefallen, dass ich heute Geburtstag habe. Ich war dreißig. Vor mir erstreckte sich der bedrohliche Weg in ein neues Jahrzehnt. 30. Das verhieß ein Jahrzehnt der Einsamkeit. Weniger ungebundene Männer in der Bekanntschaft, weniger Vorräte an Begeisterungsfähigkeit, weniger Haare auf dem Kopf. Doch da war Jordan neben mir. Auf der dunklen Brücke sank ihr fahles Gesicht müde an meine Schulter, Und der sagenhafte Schreck, der mich angesichts der 30 befallen hatte, erstarb unter dem tröstlichen Druck ihrer Hand. So fuhren wir durch das kühler werdende Zwielicht weiter auf den Tod zu. Es muss sich ungefähr so zugetragen haben ist der Lu was ist, da ja, oh, ist dasschwenkel meine Frau oben eingesperrt ich will hier raus. Da bleibt sie bis übermorgen mich nicht dann ziehen wir weg von hier dann der junge grieche Tür Michaelis der den Imbiss am Fuß der Aschehügel betrieb war Hauptzeuge bei der gerichtlichen Untersuchung Er hatte während der größten Hitze geschlafen und war dann zur Werkstatt hinübergeschlendert, wo er George Wilson krank in seinem Büro antraf. Richtig krank. Bleich wie sein bleiches Haar und am ganzen Leib zitternd. Myrtle, wir müssen hier weg. Michaelis sagte, er hätte gleich wieder das Weite gesucht. Aber dann habe er unten in der Werkstatt Mrs. Wilsons Stimme gehört, laut und wütend. Schlag mich doch! Schlag mich doch! Stoß mich um und schlag mich, du dreckiger kleiner Feigling! Einen Augenblick später sei sie schreiend und gestikulierend in die Dämmerung hinausgerannt. Und ehe er etwas tun konnte, war alles vorbei. Hey! Stopp! Dann du stehst! Ja! Der Todeswagen, wie die Zeitungen ihn nannten, hielt nicht an. Er kam aus der Dunkelheit, schwankte einen Moment lang dramatisch und verschwand hinter der nächsten Biegung. Michaelis war nicht einmal sicher, welche Farbe er hatte. Dem ersten Polizisten sagte er, er sei hellgrün gewesen. Das andere, Richtung New York fahrende Auto, kam 100 Meter weiter zum Stehen und der Fahrer eilte zu der Stelle zurück – wo Myrtle Wilson ihres Lebens gewaltsam beraubt mitten auf der Straße auf den Knien lag und ihr dickes, dunkles Blut sich mit dem Staub mischte. Michaelis und der Mann waren als erste bei ihr, doch als sie ihr die Hemdbluse aufgerissen hatten, sahen sie, dass sie nicht mehr nach dem Herzschlag darunter zu horchen brauchten. »Ein Unfall!« Wir sahen die Automobile und die kleine Menschenmenge schon aus einiger Entfernung. Na gut, das wird Wilson endlich ein bisschen Arbeit bescheren. Wir schauen uns das mal an, nur ganz kurz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da was Schlimmes passiert. Tom bahnte sich mit ein paar Rabiatenstößen einen Weg durch die Menge. Da Platz da. Nein, nicht so nah ran. Myrtle nicht... Wilsons Leichnam? In mehrere Decken gehüllt, als litte sie in der heißen Nacht und unter Schüttelfrost, lag auf einer Werkbank an der Wand. Neben ihm stand ein Polizist in Motorradkluft und machte Notizen in einem kleinen Buch. Dann sah ich Wilson, der auf der etwas erhöhten Schwelle zu seinem Büro stand, vor- und zurück schwankte und sich mit beiden Händen an den Türpfosten festhielt. Ein Mann redete auf ihn ein. Also, wie ist Ihr Name? Was ist passiert? Ma oh, Nein. R Mavro. Nein. Mavro. Hören Sie! Was wollen Sie denn? Was passiert ist, will ich wissen. Vom Auto überfahren. Sofort tot. Was? Sofort tot? Sie ist auf die Straße rausgerannt. Hat nicht mal angehalten, der Mistkerl. Da waren zwei Autos. Und in welche Richtung waren die unterwegs? Eins hier und eins da lang. Sehen Sie? In jede Richtung eins. Und sie, sie ist auf die Straße. Und der Wagen aus New York mit 50, 60 Sachen direkt in sie rein. Es war ein gelber Wagen. Ein großer gelber Wagen. Neu. Haben Sie den Unfall gesehen? Nein, aber der Wagen ist kurz danach an mir vorbeigerast. Mit über 70 Sachen. Kommen Sie her. Wir brauchen Ihren Namen. Ein paar Gesprächsfetzen mussten zu Wilson, der immer noch schwankend in der Bürotür stand, durchgedrungen sein. Sie brauchen mir nicht zu erzählen, was für ein Wagen das war. Ich weiß genau, was für ein Wagen das war. Ich beobachtete Tom und sah, wie die Muskelpolster oh, unter den Schultern seines oh, Jacketts sich strafften. Sie müssen sich zusammenreißen, Wilson. Hören Sie. Ich bin erst vor einer Minute hier angekommen, aus New York. Ich wollte Ihnen das Coupé bringen, von dem wir gesprochen haben. Der gelbe Wagen, den ich heute Nachmittag gefahren habe, gehörte nicht mir, verstehen Sie? Ich habe ihn den ganzen Nachmittag nicht gesehen. Was ist da los? Ich bin ein Freund von ihm. Er sagt, er kennt den Wagen. Es war ein gelber Wagen. Ja, ja, es war ein gelber Wagen. Und welche Farbe hat Ihr Auto? Blau, es ist ein Coupé. Wir kommen direkt aus New York. Jemand, der hinter uns gefahren war, bestätigte dies. Und der Polizist wandte sich ab. Kommt, äh, lass uns gehen. Tom fuhr langsam, bis wir die Biegung hinter uns gelassen hatten. Dann trat er fest aufs Gaspedal und das Coupé raste durch die Nacht. Gott, diese... Feigling ich er. Das Haus der Buchannons trieb plötzlich durch die dunklen, raschelnden Bäume auf uns zu. Daisy ist zu Hause. Ich hätte dich in West Egg absetzen sollen, Nick. Ich rufe dir ein Taxi und in der Zwischenzeit geht ihr zwei am besten in die Küche und lasst euch was zu essen geben. Kommt rein. Nein, danke. Aber ich wäre froh, wenn du mir ein Taxi bestellen würdest. Ich warte hier draußen. »Willst du nicht mit reinkommen, Nick?« »Nein, nein, danke.« »Es ist erst halb zehn.« »Der Teufel sollte mich holen, wenn ich mit hineinging.« »Ich hatte für heute genug von Ihnen allen.« »Und das schloss auf einmal auch Jordan ein.« »Sie sah es mir wohl am Gesicht an.« »Denn sie drehte sich abrupt um, lief die Verandatreppe hinauf und verschwand im Haus.« »Ich ging langsam die Einfahrt hinunter,« als plötzlich jemand meinen Namen sagte, Mr. Gatsbys Jackett leuchtete grellrosa im Mondschein. Was machen Sie da? Ich stehe hier bloß, alter Knabe. Aha. Das schien mir irgendwie keine anständige Beschäftigung zu sein. Ist sie tot? Ja. Das dachte ich mir. Und das habe ich Daisy auch sofort gesagt. Besser, man sieht der Wahrheit gleich voll ins Gesicht. Sie hat es ziemlich gut aufgenommen. Er tat, als wäre Daisys Reaktion das Einzige, was zählte. Ich bin auf einer Nebenstraße nach West Egg gekommen und habe das Auto in meiner Garage abgestellt. Ich glaube nicht, dass uns jemand gesehen hat. Mhm. Wer war die Frau? Sie heißt Wilson. Ihrem Mann gehört die Werkstatt. Wie zum Teufel ist das passiert? Tja, also, ich habe noch versucht, das Steuer herumzureißen. Mit einem Schlag wusste ich Bescheid. Ist Daisy gefahren? Ja. Aber ich werde natürlich alles auf mich nehmen. Wissen Sie, als wir in New York aufbrachen, war sie ziemlich außer sich und dachte, es würde sie beruhigen, zu fahren. Und diese Frau rannte uns direkt vors Auto, als uns gerade ein anderer Wagen entgegenkam. Es ging alles blitzschnell, Psst, aber ich... Sch, nicht so laut. Ich hatte den Eindruck, als wollte sie mit uns sprechen. Ja, als glaubte sie, uns zu kennen. Zuerst wollte Daisy der Frau ausweichen und steuerte auf das andere Auto zu, aber dann verlor sie die Nerven und riss das Lenkrad wieder herum in dem Moment, als meine Hand das Steuer berührte spürte ich den Stoß sie musste sofort tot gewesen sein sie wurde regelrecht aufgeschlitzt Daisy gab Gas, ich wollte, dass sie anhielt aber sie konnte nicht, also zog ich die Notbremse dann kippte sie zur Seite mir in den Schoß und ich fuhr weiter morgen geht es ihr sicher besser ich möchte nur hier warten und sehen, ob er ihr wegen der unangenehmen Szene heute Nachmittag Schwierigkeiten macht ich traue ihm nicht, alter Knabe »Wie lange wollen Sie hier warten?« »Wenn es nötig ist. Die ganze Nacht.« Angenommen, Tom fand heraus, dass Daisy am Steuer gesessen hatte. Er könnte glauben, dass es da einen Zusammenhang gab. Er könnte alles Mögliche glauben. »Warten Sie hier. Ich schaue mal nach, ob es irgendwelche Anzeichen von Streit gibt.« Ich lief am Rand des Rasens entlang zurück, ging leise über den Kies und schlich auf Zehenspitzen die Stufen zur Veranda hoch.« Daisy und Tom saßen am Küchentisch einander gegenüber, zwischen ihnen ein Teller kaltes, gebratenes Huhn und zwei Flaschen Ale. Er redete eindringlich mit ihr, und in seinem Ernst legte er unwillkürlich seine Hand auf die Ihre. Dann und wann schaute sie zu ihm hoch und nickte zustimmend. Sie waren nicht glücklich, und keiner von beiden hatte etwas angerührt, aber unglücklich waren sie auch nicht. Das Bild strahlte eine unverkennbare, natürliche Intimität aus. Und jeder hätte gesagt, die beiden hackten gerade etwas zusammen aus. Ist alles ruhig? Ja, alles ist ruhig. Kommen Sie lieber mit nach Hause und versuchen Sie ein bisschen zu schlafen. Nein, ich möchte hier warten, bis daisy ins Bett gegangen ist. Gute Nacht, alter Knabe. Gute Nacht. konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Auf dem Sund stöhnte unablässig ein Nebelhorn und ich warf mich halb krank zwischen einer grotesken Wirklichkeit und wüsten furchterregenden Träumen auf meinem Bett hin und her. Kurz vor Tagesanbruch hörte ich ein Taxi in Gatsbys Einfahrt einbiegen. Ich ging über seinen Rasen und sah, dass die Haustür offen stand. Es ist nichts passiert. Ich habe gewartet und gegen vier kam sie ans Fenster, stand dort eine Minute lang und löschte dann das Licht. Abends kam ich wieder. Sein Haus war mir noch nie so gewaltig vorgekommen wie in jener Nacht. Überall lag unerklärlich viel Staub. Wir stießen die Terrassentüren des Wohnzimmers auf, setzten uns und rauchten unsere Zigarren in die Dunkelheit hinein. Sie sollten besser verschwinden. Die werden Ihr Auto garantiert aufspülen. Jetzt verschwinden, alter Na, Knabe. Fahren Sie für eine Woche nach Atlantic City oder rauf nach Montreal. Das kommt nicht in Frage. Er konnte Daisy unmöglich verlassen, ehe er nicht wusste, was sie tun würde. Er klammerte sich an eine letzte Hoffnung und ich brachte es nicht über, mich ihn loszurütteln. In jener Nacht erzählte er mir die merkwürdige Geschichte seiner Jugend mit Dan Cody. Erzählte sie mir, weil Jay Gatsby an Toms harter Boshaftigkeit wie Glas zersplittert und der heimliche, extravagante Traum ausgeträumt war. Aber lassen wir denn Cody. Das war das andere Leben. Dann war Daisy sozusagen das erste feine Mädchen, das Sie kennengelernt haben? Vielleicht. Jedenfalls hatte ich noch nie ein so wunderschönes Haus von innen gesehen. Anfangs besuchte er sie mit anderen Offizieren vom Camp Taylor, später allein bei ihr zu hause Das Haus trug etwas Geheimnisvolles in sich, eine Ahnung von Schlafzimmern im oberen Stockwerk, die schöner und kühler waren als andere Schlafzimmer, von Liebesaffären, die frisch und lebendig waren. Ich wusste natürlich, dass ich nur durch einen kolossalen Zufall in Desis Haus geraten war. Und vermutlich hatte ich anfangs nur im Sinn, mir zu nehmen, was ich kriegen konnte. Er nahm, heißhungrig und skrupellos, nahm in einer stillen Oktobernacht auch Daisy. Sicherlich. Ich hatte ihr in gewisser Weise Sand in die Augen gestreut, was meine Mittel anging. Doch dann merkte er, daß er sich auf die Jagd nach dem Gral eingelassen hatte. Er ahnte nicht, wie außergewöhnlich ein feines Mädchen sein konnte, als sie sich zwei Tage später wieder trafen, war Gatsby selbst der Atemlose gewissermaßen Betrogene. Sie entschwand einfach in ihr feines Haus, in ihr reiches, volles Leben und ließ Gatsby zurück, mit nichts. Er dagegen fühlte sich mit ihr nun verheiratet, nichts weniger. Ich kann Ihnen mein Erstaunen nicht beschreiben, als ich merkte, dass ich sie liebte. Alter Knabe! Eine Zeit dann hoffte ich sogar, sie würde mir den Laufpass geben, doch das tat sie nicht, denn sie war auch in mich verliebt. Am Nachmittag, bevor er nach Europa ging, saßen Daisy und er lange beieinander und er hielt sie still in seinen Armen. Es war ein kalter Herbsttag, ein Feuer brannte im Zimmer. Ab und zu regte sie sich. Und er bewegte sacht seinen Arm oder küßte sie auf ihr dunkles, schimmerndes Haar. Der Nachmittag schenkte ihnen für einen Moment Ruhe, wie um ihnen für die lange Trennung, die vor ihnen lag, eine Erinnerung mitzugeben. Im Krieg bewährte er sich. Ich ging als Hauptmann an die Front wurde nach der Schlacht in den Argonnen zum Major befördert und erhielt das Kommando über die Maschinengewehrabteilung der Division. Day, go. Nach dem Waffenstillstand versuchte er verzweifelt heimzukehren. Doch aufgrund schwieriger Umstände landete er in Oxford. Er machte sich Sorgen, denn in Daisys Briefen klang eine gewisse, bange Verzweiflung an. Sie verstand nicht, warum ich nicht kommen konnte. Um dem Druck der Außenwelt standzuhalten, wollte sie Gatsby sehen und sich vergewissern, dass sie sich wirklich richtig entschieden hatte. Daisy war jung. Und ihre künstliche Welt duftete nach Orchideen und lässigem, heiterem Snobismus und Orchestern, die den Rhythmus des Jahres vorgaben. Plötzlich hatte sie wieder jeden Tag ein halbes Dutzend Rendezvous mit einem halben Dutzend Männern und schlummerte im Morgengrauen ein. Und die ganze Zeit über schrie etwas in ihr nach einer Entscheidung. Sie wollte, dass ihr Leben eine Gestalt bekam, sofort, durch irgendeine greifbare Macht. Mitten im Frühling nahm diese Macht Gestalt an, als Tom Buchanan auf der Bildfläche erschien. Seine Person und seine Stellung hatten etwas wohltuend Wuchtiges und Daisy war geschmeichelt. Ihr Brief erreichte mich, noch während ich in Oxford war. Auf Long Island dämmerte es jetzt. Wir machten uns daran, die übrigen Fenster im Erdgeschoss zu öffnen. Ich glaube nicht, dass sie ihn je geliebt hat. Gatsby wandte sich zu mir um. Sie wusste doch gestern kaum, was sie sagte. Es war neun Uhr, als wir mit dem Frühstück fertig waren und auf die Veranda traten. Über Nacht hatte sich das Wetter spürbar geändert und die Luft war von einem herbstlichen Aroma erfüllt. Ich, ich wollte heute das Wasser aus dem Pool lassen, Mr. Gatsby. Bald fallen die Blätter und dann gibt's jedes Mal Probleme mit den Rohren. Nein, bitte nicht heute. Denken Sie nur, alter Knabe, ich habe den Pool den ganzen Sommer über nicht benutzt. <lacht> ich schaute auf meine Uhr und stand auf. Oh, in zwölf Minuten geht mein Zug. Ich rufe Sie an. Tun Sie das, alter Knabe. Wir gingen die Treppe hinunter. Daisy wird wahrscheinlich auch anrufen. Er sah mich ängstlich an, als hoffte er, ich würde es ihm bestätigen. Ja, wahrscheinlich. Schön. Auf Wiedersehen. Wir schüttelten uns die Hand und ich machte mich auf den Weg. Kurz bevor ich bei der Hecke angekommen war, fiel mir etwas ein und ich drehte mich um. Das ist ein übles Pack. Sie sind mehr wert als die ganze verfluchte Bande zusammen. Ich bin heute noch froh, dass ich das gesagt habe. Es war das einzige Kompliment, das ich ihm hier machte, weil ich ansonsten alles an ihm missbilligte. Halten Sie die Ohren steif, alter Knabe! everyone was in der stadt schlug ich mich eine weile mit einer schier endlosen liste von aktiennotierungen herum und schlief dann in meinem drehstuhl ein kurz vor 12 weckte mich das telefon es war Jordan Baker. Ich bin bei Daisy ausgezogen. Ich bin jetzt in Hampstead und fahr heute Nachmittag nach Southampton. Sehr taktvoll von dir. Du warst gestern Abend nicht sehr nett zu mir. Spielt das denn eine Rolle? Unter diesen Umständen? Wie dem auch sei, ich möchte dich gerne sehen. nicht dich auch. Wie wäre es, wenn ich nicht nach Southampton fahre, sondern heute Nachmittag in die Stadt komme? Nein, nein äh, heute Nachmittag lieber nicht. Also es, es geht heute einfach nicht. Heute Nachmittag geht es nicht. Ja. Aber, also weil ich ich habe hab da eben noch verschiedene... So redeten wir eine Zeit lang. Es, ähm, und auf einmal redeten wir nicht mehr. Mach, mach ich ja. weiß nicht, wer von ja, uns morgen. mit einem scharfen Klicken also den Hörer auflegte, nichts. aber ich das weiß, dass es mir gleich war. Schade. Ich hätte an jenem Tag um keinen Preis am Teetisch sitzen und mit ihr plaudern können auch wenn ich in diesem Leben nie wieder mit ihr plaudern würde. Jetzt möchte ich noch berichten, was in der Werkstatt geschah, nachdem wir sie am Abend zuvor verlassen hatten. Michaelis und ein paar andere Männer waren bei Wilson geblieben. Zuerst zwei oder drei – Danach war er bis zum Morgengrauen mit ihm allein. Ich werde schon rauskriegen, wo der gelbe Wagen steht. Das werd ich. Da ist Verlass drauf. Die Polizei ist da dran, Wilson. Regen Sie sich nicht auf. Vor ein paar Monaten ist Mörtel mal mit einem blauen Auge und blutiger Nase nach Hause gekommen. Sie meinen? Oh mein Gott. Wie lange sind Sie schon verheiratet, George? Kommen Sie, versuchen Sie eine Minute still zu sitzen und um meine Frage zu beantworten. Wie lange sind Sie schon verreitertet? Harte braune Käfer prallten in einem Fort gegen die trübe Glühbirne. Seit zwölf Jahren. Dann trat wieder jener halb wissende, halb irre Blick in seine trüben Augen. Schauen Sie in die Schublade da. Michaelis öffnete die Schublade, die ihm am nächsten war. Es war nichts darin, außer einer kleinen, teuren Hundeleine aus Leder und geflochtenem Silber. Offensichtlich neu. Aha. Die habe ich gestern Nachmittag gefunden. Sie wollte mir das irgendwie erklären, aber ich wusste gleich, dass da was faul war. Sie meinen, Ihre Frau hat die Leine gekauft? Jedenfalls lag das Ding in Seidenpapier gewickelt auf Ihrem Nachttisch. Also, ich kann da nichts Merkwürdiges finden. Oh mein Gott. Dann hat er Sie umgebracht. Wer? Das kriege ich noch raus. George, versuchen Sie einfach ganz hier ruhig zu sitzen. Bis es morgen wird. Er hat sie ermordet. Es war ein Unfallsort. Wenn ich was weiß, dann weiß ich's. Es war der Mann in dem Auto. Sie ist auf die Straße gelaufen, um mit ihm zu sprechen. Und er hat einfach nicht angehalten. Wilsons glasiger Blick wanderte hinaus zu den Aschehügeln, wo kleine graue Wölkchen fantastische Formen annahmen und im leichten Morgenwind hin und dorthin eilten. Ich hab mit ihr geredet. Ich habe ihr gesagt, mir kann sie vielleicht was vormachen, aber Gott nicht. Ich bin mit ihr zum Fenster gegangen. Ich habe ihr gesagt, mir kannst du vielleicht was vormachen, aber Gott nicht. Michaelis stellte sich hinter ihn und erschrak, als er begriff, dass Wilson die Augen von Dr. T.J. Eckelberg meinte, die blass und gewaltig aus der schwindenden Nacht aufgetaucht waren. Gott sieht alles als Michaelis nach vier Stunden Schlaf aufwachte, war Wilson verschwunden. Wilsons Spur, er ging alles zu Fuß, konnte später bis Port Roosevelt und von dort bis Gatshill verfolgt werden. Die Polizei vermutete, dass er zunächst die Werkstätten der Gegend abgeklappert und sich nach einem gelben Wagen erkundigt hatte. Gegen halb drei tauchte er in West Egg auf, wo er jemanden nach dem Weg zu Gatsbys Haus fragte. Zu diesem Zeitpunkt kannte er also bereits dessen Namen. Um 3 Uhr zog Gatsby sich seinen Badeanzug an. Ach ja, falls ein Anruf kommt. Benachrichtigen Sie mich, ich bin unten am Pool. Sehr wohl, Sir. Er ging in die Garage, um die Luftmatratze zu holen, mit der seine Gäste sich den Sommer über vergnügt hatten und der Chauffeur half ihm, sie aufzupumpen. Dann ordnete er an, der offene Wagen dürfe unter keinen Umständen herausgefahren werden. Gatsby schulterte die Matratze und machte sich auf den Weg zum Pool. Einmal blieb er stehen, um sie ein wenig zurechtzurücken. Einen Augenblick später verschwand er zwischen den sich schon gelb färbenden Bäumen. Er muss sich gefühlt haben, als hätte er die alte, warme Welt verloren, und einen hohen Preis dafür gezahlt, dass er allzu lange mit einem einzigen Traum gelebt hatte. Er muss durch beängstigendes Blätterwerk zu einem fremden Himmel emporgeschaut und gezittert haben, als er sah, was für ein groteskes Ding eine Rose ist und wie brutal das Sonnenlicht auf das kaum gesprossene Gras fiel. Eine neue Welt, materiell, aber nicht real voller trauriger Geister, die ziellos umherschwirren und Träume schöpfen wie Atem. Wie jene aschgraue, fantastische Gestalt, die durch die unförmigen Bäume auf ihn zugeschwebt kam. Der Chauffeur, einer aus Wolfsheims Verbrecherbande, hörte die Schüsse. Später sagte er nur, er habe sich nichts weiter dabei gedacht. Ich fuhr vom Bahnhof direkt zu Gatsbys Haus und erst als ich Böses ahnend die Treppe zur Haustür hinaufstürmte, taten sie alarmiert. Aber sie wussten es, davon bin ich fest überzeugt. Wortlos eilten wir, der Chauffeur, der Butler, der Gärtner und ich hinunter zum Pool. Oh mein Gott. Auf der Wasserfläche war nur eine sachte Bewegung, Die vom frischen Zulauf herrührte. Winzige Wellen trieben die Matratze mit ihrer Last mal hierhin, mal dorthin. Ein leiser Luftzug genügte, um den zufälligen Kurs der Matratze mit ihrer zufälligen Last zu stören. Als sie ein Häufchen Blätter berührte, drehte sie sich langsam um sich selbst und zeichnete einen dünnen roten Kreis ins Wasser. Erst als wir uns mit Gatsbys Körper auf den Weg zum Haus machten, sah der Gärtner ein Stück weiter oben Wilsons Leiche im Gras liegen. Und das Massaker war perfekt. He investigat un possible mass shooting en at least un person was killed. KTVU's James Torres, you have more details. James, Heute, zwei Jahre später, erinnere ich mich an den weiteren Verlauf jenes Tages und Abends und des folgenden Tages nur noch als einen endlosen Aufmarsch von Polizisten und Fotografen und Journalisten, die an Gatsbys Haustür kamen und gingen. Seit ich den Behörden von West Egg Village die Nachricht von der Katastrophe telefonisch mitgeteilt hatte, überließ man es völlig mir, welche praktischen Maßnahmen zu ergreifen waren. Zunächst war ich überrascht, doch je länger er in seinem Haus lag und sich weder bewegte noch atmete, begriff ich, dass ich verantwortlich war, weil es sonst niemanden gab. Eine halbe Stunde, nachdem wir ihn gefunden hatten, rief ich instinktiv Daisy an, Doch sie und Tom waren am frühen Nachmittag weggefahren und hatten Gepäck mitgenommen. Haben Sie keine Adresse hinterlassen? Nein. Na, oder, oder gesagt, wann Sie wiederkommen? Nein. Irgendeine Vermutung, wo Sie sein könnten? Wie Sie erreichen könnte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, vielen Dank. Maya Wulfscheims Name stand nicht im Telefonbuch. Am nächsten Morgen schickte ich den Butler mit einem Brief nach New York, in dem ich Wolfsheim um ein paar Auskünfte bat und ihn beschwor, mit dem nächsten Zug herzukommen. Ich war überzeugt, er würde sich auf den Weg machen, sobald er in die Zeitung schaute. Stattdessen klingelte am Nachmittag das Telefon. Ein Ferngespräch aus Chicago. Ich dachte schon, das sei Daisy. Ja, bitte? er spricht Slagle. Ja? Schöne Bescherung, was? Ist mein telegramm angekommen? Es sind gar keine Telegramme gekommen. Park Junior ist aufgeflogen. Sie haben ihn geschnappt, als er gerade die Wertpapiere über den Scheidertschof. Äh, wissen Sie, ich habe keine fünf Minuten vorher ein Schreiben aus New York mit den Kenzervan auf dem Tisch gehabt. Was sagen Sie dazu, hä? Hm? In diesen Käfern ist man nirgendwo sicher. Hallo, hallo, hören Sie. Hier ist nicht Mr. Gatsby. Mr. Gatsby ist tot. Er er Aha. Am Morgen der Beerdigung fuhr ich nach New York, um Meyer Wolfsheim aufzusuchen. Ich sah keine andere Möglichkeit, ihn zu erreichen. Ein Liftboy wies mir den Weg und ich öffnete eine Tür, auf der »The Swastika Holding Company« stand. Welch trauriges Ereignis. Zigarre? Ach, ich denke an den Tag zurück, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. Ein junger Major, eben aus der Armee raus, und von oben bis unten mit Kriegsorden behängt. Er war so abgebrannt, dass er seine Uniform weitertragen musste, weil er sich nichts anderes kaufen konnte. »Kommen Sie, gehen wir was essen«, habe ich gesagt. Innerhalb einer halben Stunde hatte er für über vier Dollar Essen in sich reingeschaufelt. »Haben Sie ihn in die Geschäftswelt eingeführt?« »Eingeführt? Ich habe ihn gemacht.« »Oh.« »Ich habe ihn aus dem Nichts geholt.« Direkt aus der Gosse. Ich habe gleich gesehen, das ist ein ganz vornehmer, feiner, junger Herr. Wir waren so dicke. In allem. Immer zusammen. Ich fragte mich, ob diese Partnerschaft auch die Manipulation des World Series Cup im Jahr 1919 eingeschlossen hatte. Ach, und jetzt ist er tot. Sie waren sein engster Freund. Sie kommen doch bestimmt heute Nachmittag zu seiner Beerdigung. Würde ich ja gerne. Ja, dann tun sie's. Das geht nicht. Ich kann es mir nicht erlauben, in irgendwas reingezogen zu werden. Sie können nirgends mehr hineingezogen werden. Es ist alles vorbei. Wenn einer umgebracht wird, würde ich damit nichts zu tun haben. Auf keinen Fall. Da halte ich mich lieber raus. Gegen Mittag traf ein gewisser Henry C. Gatz ein. Es war Gatsbys Vater... Ein ernster, alter Mann, der völlig hilflos wirkte. Waren Sie ein Freund von meinem jungen Mr. Carraway? Wir waren gute Freunde. Er hat eine große Zukunft vor sich, wissen Sie? Er förderte ein zerfleddertes altes Heft mit dem Titel Hopalong Cassidy aus seiner Jackentasche zutage. Hier, das hat früher ihm gehört. Es sagt alles. Auf der letzten Seite sah ich das Wort »Stundenplan«. Daneben das Datum, 12. September 1906. Aufstehen, 6 Uhr. Handeltraining, Kletterübungen, 6.15 bis 6.30 Uhr. 30. Elektrizitätslehre etc., 7.15 bis 8.15 Uhr. 15. Arbeiten, 8.30 bis 16.30 Baseball und Sport, 16.30 bis 17 Uhr. Freie Rede und sicheres Auftreten üben, 17 bis 18 Uhr. Über nötige Erfindungen nachdenken, 19 bis 21 Uhr. Keine Zigaretten, kein Kautabak, alle zwei Tage baden, jede Woche ein gutes Buch, Eltern netter behandeln. Wie Benjamin Franklin war ganz klar, dass aus Jimmy mal was werden würde. Ein Mann wie James J. Hill hätte noch geholfen, das Land aufzubauen. Kurz vor drei traf der lutherische Geistliche aus Flasching ein und unwillkürlich blickte ich immer wieder aus dem Fenster, um nach weiteren Wagen Ausschau zu halten. Aber es war zwecklos. Niemand kam. Gegen 5 Uhr erreichte unsere Prozession aus drei Wagen den Friedhof und hielt im dichten Nieselregen vor dem Tor. Vorne ein Leichenwagen, schauderhaft schwarz und nass, dahinter Mr. Gatz, der Geistliche und ich in einer Limousine und ein wenig später vier oder fünf Angestellte, allesamt nass bis auf die Haut. Jemand nahm die Brille ab, um zu sehen, wie die Schutzplane von Gatsbys Grab gerollt wurde. Einen Moment lang versuchte ich, Gatsbys zu gedenken, Doch alles, was mir in den Sinn kam, war, dass Daisy weder eine Karte noch Blumen geschickt hatte. Selig sind die Toten, auf die der Regen fällt Amen. Wir hasteten durch den Regen zu den Autos zurück. Beim Tor sprach mich jemand an. Es war der Mann mit der Eulenaugenbrille, der an jenem Abend vor drei Monaten die Bücher in Gatsbys Bibliothek bestaunt hatte. Ich habe es nicht geschafft, zum Haus zu kommen. Das hat auch sonst keiner geschafft. Ach, Herr Jäger. aber sonst kamen Sie doch immer zu Hunderten, das arme Schwein. Nachmittags Ende Oktober sah ich auf der Fifth Avenue Tom Buchanan wieder. Er lief auf jene für ihn so typische, wachsame, streitlustige Weise vor mir her, die Arme leicht abgewinkelt, als müsste er sich permanent Zudringlichkeiten vom Leibe halten. Plötzlich sah er mich und kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Was ist los? Gibst mir jetzt nicht mal mehr die Hand? Nein, du weißt, was ich von dir halte.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 und ließen andere das Chaos beseitigen, das sie angerichtet hatten. Am Abend vor meiner Abreise stand Gatsbys Haus immer noch leer. Auf den weißen Stufen leuchtete ein obszönes Wort im Mondschein, das wohl ein Junge mit einem Stück Ziegel dorthin gekritzelt hatte, und ich schabte mit meinem Schuh über den Stein und wischte es weg. Dann schlenderte ich zum Strand hinunter und streckte mich im Sand aus. Und wie ich so über die Welt nachsann, dachte ich, welches Wunder es für Gatsby bedeutet haben musste, als er zum ersten Mal das grüne Licht am Ende von Daisys Steg erblickte. Er hatte einen weiten Weg bis zu diesem blauen Rasen zurückgelegt und sein Traum muss ihm zum Greifen nah erschienen sein. Er wusste nicht, dass der Traum bereits hinter ihm lag. Gatsby glaubte an das grüne Licht, die wundervolle Zukunft, die Jahr für Jahr vor uns zurückweicht. Damals entwischte sie uns. Aber was macht das schon? Morgen laufen wir schneller, strecken die Arme noch weiter aus. Und eines schönen Tages, so kämpfen wir weiter wie Boote gegen den Strom. Und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit.